O välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, Sveriges gladaste podcast med mig, Mabarja och mig Ultrafail. Nu sitter vi äntligen här i studion ännu en gång med ett fullsmäckt schema av underbara spel. Jajamänsan, vi har spelat spel, vet du. Oh ja, som alltid. Jajamänsan, vad vad ska vi ska jag börja prata om ett spel kanske med en gång eller ska vi har vi någonting att prata om? Ja, vi har ju faktiskt uh, lite li, lite lätt att kicka igång Monster Hunter Iceborne igen. Ja, precis, nästa vända här. Ja, i men vi körde ju ganska intensivt och sen tog vi en paus och mm. och nu börjar vi komma igång igen för att nu inom ett par dagar så börjar ju den nya seeden. Precis, precis. Som vi inte har fått testa än. Nej, jag har ju faktiskt till och med testat ännu mindre än Dave. Jag har inte jag har inte mött den där eh, stora det är det stora nya monstret som bryter horn av eh ja, Gorillan. Ja, jag menar. Ja, jämmen. Den, den som kallar Goku on Crack. Ja, jag kan <laughs> det, är, det är smeknamnet han har. Jag kan förstå varför. Jag har sett men... jag har sett videor och sånt. Ja, precis. Han ser ju ut som eh men men karaktären i serien Dragon Ball Goku mm. när han ser en fullmåne och transformeras till ett stort monster. Ja har sett lite ut som Dan och mm. han gör en stor kameo meda typ. Ja, ja, ändå så. <laughs> så det passar det pass, namnet då. Ja, men absolut. Eh uh, så att nej det har jag inte gjort, men vissa jag satt och spelade lite grann igår. Eh uh, och det var jag, jag har varit lite mättad på på Monster Hunter ett tag, men uh, sedan så började jag spela lite grann igår med uh, Lattil och Mikey. Och det var lite kul och sedan så kom jag tillbaka lite senare och spelar ännu mer. Och så satt jag fast. Ja, jo men det blir ju lätt så. Jag känner också det att man blir lite mättad då och då. Mm. Men men Grenat är, är fortfarande ett fantastiskt spel så man vill bara ha en liten paus och sen komma tillbaka igen. Mhm. Mm mm -hmm. Och nu nu är vi börjat lite granna där men och vi har ju lite andra spel som vi ska komma tillbaka som vi också har kommit tillbaka lite granna i eh som vi ska prata om alldeles strax här. Men innan det så får vi ju också kanske nämna att avsnittet av Pants of Gaming som vi var med och gästa det har faktiskt äntligen kommit ut nu. Jag har ju det och det var säker toppen avsnitt. Det var fantastiskt jättekul och det kommer finnas en länk nere i i beskrivningen på det här avsnittet för er som inte har sett den. Ja, precis. Men om vi går tillbaks lite till Monster Hunters mm. så nämnde ju jag att jag alltså jag gör ju en sån här jag tycker om och lära mig och testa de nya vapen och, och såna här saker. Ja men. Och jag har ju pratat lite om det här med Hunting Horn. Ja precis. Nu nu måste jag ju erkänna lite så här att nu nu har jag spelat huntinghorn så pass mycket att jag faktiskt kan säga att jag är bekväm med det här vapnet nu. Mm. Och det det det är liksom en vad heter det mål? Ja men precis, det är något ett mål här nu. Ja, det det är det är lite satisfying. Det förstår jag? För det var ju liksom från första början innan jag hade spelat Monster Hunter så var ju det det vapnet som intresserade mig mest av alla. Mm. Och sen när jag väl började spela Monster Hunter så visade det sig att jag kunde verkligen inte spela med det vapnet <laughs> överhuvudtaget. Hur mycket jag än försökte? Nej. Men nu har jag ju jätte ännu en chans och och jag gav mig åt ans på att det här, det här ska bli mitt mainvapen. Ja. Och det är det nu. Jag jag är ju visst ligger inte lika duktig som jag är med mitt långsord men jag är inte dålig med huntinghornet nu. Och det är ju fantastiskt bra. Ja, jag är, jag är stolt. Ja, eh det det är väldigt väldigt annorlunda att spela med någon som spelar med huntinghornet också för att man blir så mycket starkare. Ja, man man slår så mycket hårdare, man tar så mycket mer stryk, mm. man får en megastor stamina bar. Ja, men de där stamina bararna är hemskt underbara. Ja, oj oh ja, de de de där extra centimetrarna, de gör mycket. Ja, och, och det gör så pass mycket att nu när jag inte spelar hantegörnet utan är inne med något annat vapen så känns det liksom nej, jag kan inte spela med så här lite stamina. Var tog var tog all min stamina vägen? Det det är det är en vana. Ja. Det är så lätt. Ja, precis. Det det stora problemet med Huntinghornet till Q ja när jag har sp försökt spela med det är ju att det är svårt att hålla reda på alla noter och allt sånt liksom bara men vad är det jag ska göra för att få igång buffarna och så vidare? Det kan ju jag utan till då. Mm. Det det är så underbart. Men <laughs> i början är, är det svårt. Mm. I början så så lärde jag mig spela Huntinghornet genom att jag laddade låtarna i förväg mm. i uh, campet innan vi gick ut. Mm. Och sen spelar de innan fighten. Ja. Nu så spelar jag dem mitt under fighten samtidigt som jag slår på monstret. Mm. Och det är ju så tanken är att du ska du ska inte stå i ett hörn och gömma dig. Nej, nej. Eh uh, i innan Iceborne så var, fanns ju det en jätte taktik då du bara stod 100 meter iväg från fighten, spelar musik och åt items. Ja. Då da, då är helt meningslöst att använda nu för att du kan göra precis de sakerna. Borato är mitt i fighten konstant hela tiden och huntinghornet är det vapnet i hela spelet som ger mest knockout. Ja. Så att det är jättedumt att inte använda det. Ja ja, precis. <laughs> jo ja, men de har väl det för att locka in folk in i fighten i så att. Ja, i man. Det det alltså, det är en fetare hammare än hammaren. Ja. Helt enkelt. Nej ja, men. <laughs> så nej jag älskar det. Det är fantastiskt. Men i alla fall eh det var ju egentligen inte monster hunter vi skulle prata om. Nej egentligen inte, men Men det är ju ändå ett spel som vi alltid måste gå tillbaks till eftersom vi alltid spelar det. Ja, och precis som vi som vi nämnt tidigare också så är det ju det det är ju ett spel som vi nu förmodligen aldrig kommer sluta prata om i den här podden. Det känns så i alla fall. Inte så länge de fortsätter uppdatera det eller det. Nej precis så att det. Vi får läsa se vad som händer i framtiden här. Ja, men nu tycker jag att vi kastade oss in på och ser Vad har du spelat? Jo, jag har äntligen fått spela ett spel, förstår du? Wow. Mhm. Mm <laughs> det här spelet heter Wunderling. Åh, oh, det, det har vi väntat länge på. Det har jag väntat länge på. Sedan Retrospelsmässan 2016 när jag fick testa det första gången och fick eh, ett bra score på deras speedrunning bana och fick en t-shirt av uh -huh. dem. Ja, uh aha. -huh. Så så har jag haft eh, det här det här har varit verkligen dröm drömmen om att eh, få spela det här spelet ordentligt och nu nu fick jag äntligen få, liksom spela. Nu är nu är det släppt då. Och det finns till Switch och det finns till Steam. Jag har köpte på switchen. Så det att Det känns väldigt mycket alltså det är ju ett plattformsspel. Mm. Och så det, det, det känns så mycket mer passande att spela det på switchen. Ja. Det det är en det är en auto runner kan man säga för att du får inte styra karaktären egentligen utan det, den går fram och tillbaka hela tiden eh som du ska använda för att liksom lösa olika pussel och plattformarna då. Själva spelet i sig är eh, ja, precis som jag sa, sa här. Du du du spelar faktiskt eh, en eh, en minion till eh, den kanske onda häxan, Kålradby. Och eh, ditt mål är att stoppa Carrot Man som är, egentligen är the good guy eller liksom okay. hjäl, hjälten i spelet också. Du du spelar egentligen på det som konventionellt sett är den onda sidan. Alltså jag gillar twisten där. Mm. Mm. Jag gillar jag, jag gillar det också och du är liksom en en gomba minion som bara det enda du kan göra i början är att gå fram och tillbaka men sedan så får får du the power av att kunna hoppa. Ooh. Och kan då på på så sätt ta dig från värld till värld, värld till värld. Så att hela spelet går ut på eller så premissen från sp i spelet i början är att Carrot Man får tag på en magisk stav som kan öppna portaler och ditt jobb är att stoppa honom. Och du jagar honom genom de här portalerna så ditt mål är att ta dig från där du börjar på banan till slutet på banan som är portal till nästa del då så att varje bana har liksom ett syfte att ta dig framåt längre och närmare och närmare den här Carrot Man då för att du ska stoppa honom. Och eh, sedan så får du mellan vissa av världarna så får du lite kattsinns där du får lite story förklarat, du får eh, veta lite mer om häxan, kålraden, du får veta lite mer om Carrot Man och vilken Jerk, han är? Okej. Okay. Ja. ja. Han är han är spydig och kaxig och jag gillar honom inte. Nej, nej. Och det är nog, det är nog meningen också att det inte ska illa om, men jag gillar honom inte. Brukar vet... ju vara så med med the bad guy. Man ja. ska ju inte gilla honom. Nej, men han ska ju vara the good guy. Eller? Ja, Vi precis. vet inte. Eller. Oftast är ju saker inte svart och vitt. Det och finns jag... ju en väldigt stor gråzon ofta. Mm, jag gillar det här och eftersom eftersom jag är lite av en 100-procentare. Så tar jag ju plockar ju allting på varje bana och ju visar sig också att om man 100%ar varje varje värd så får man en liten lite dagboksinlägg. Jaha. Och där du får veta liksom lite djupare om storyn då och då kanske ser man kanske att ja saker är som sagt inte så svart och vita utan de är väldigt grå. Så att det det det jag gillar jag gillar det. Jag gillar för de har verkligen har tänkt på det här eh och det känns för mig när jag har pratat med dem så har liksom storyn inte riktigt varit i fokus. Men jag tycker att den här bakgrundsstoryn som som de har är ett väldigt intressant och spännande. Att de lyckas Ja, men. lyckas på något sätt plocka fram det ändå även fast de inte liksom är inte känns som att det är det som där fokuset har varit liksom. Jo men det brukar ju vara så ofta i i plattform plattformsspel när det är hoppa och pussel och ta dig igenom banor och sånt att man brukar inte vara så här å storyn utan mm. det brukar ju vara spelmekaniken och pusslarna mm. och hemligheterna och såna mm. där grejer som är the go för det spelet. Ja. Och det skulle ju säga att det har de har dem inte lagt ner mindre tid på för att eh, plattformandet är fantastiskt och jag tycker ju att de har hittat en väldigt väldigt bra svårighetsgrad på det så att om om du bara kör liksom om du bara vill ta dig igenom spelet så känns det som att du kommer inte ha superstora svårigheter. Eh du kommer kunna ta dig till slutet av spelet och inte behöva vara superbra på spel. Däremot om du vill ha den här extra utmaningen och plocka alla hemligheter då blir det genast lite svårare. Ja, jomen. Och Visst sa om de här extra banorna som du kan få. Jag får berätta det här först kommer på. Eh varje varje bana. Precis, varje varje bana så finns det finns det en skattkista att hitta. Och i de här skattkistorna så finns det eh, equipment som ni kan sätta på dig. Du kan få en hatt eller ett skägg eller en frisyr eller ett par byxor Aha. eller liksom en hawaiiskjorta till din lilla potatisminjonen. Vi <laughs> vet inte riktigt vad han är för någonting den här minjonen. Han han är, är en Amazing Wonderling. Han är ju en vunderling men vad vad det ska föreställa för någonting. Det, men det har varit under det är ju stor en stor ja, ja men så. Det är liksom okej, okay, men varför varför föreställer en fladdermus? Ja, det är en fladdermus. Varför föreställer vunderling eller vunderling? Det är sant, det är sant. Ja. Jag har sett den här vunderlingen då. Han får lite olika kläder och det tycker jag är för för mig som ändock skulle plocka alla hemligheter så är det liksom en extra lite morot för att Pl villla plocka hemligheterna för att, oh, vad får jag den här gången i den här kistan liksom Ger de effekter liksom. eller är det bara utseende? Det är bara utseende jag så jag älskar att... ju skins och sånt vet du. Ja, jag menar så att det är oof, det är bra bra grejer och sedan så har de också ett par är ett par av hemligheterna är kassettband som du kan hitta. Och de här kassettbanden är att du låser upp musik så du kan spela musik i ute i menyerna. Och sen den tredje saken är att du kan hitta gröna portaler istället för de lila som är i vanliga fall. Och de gröna portalerna tar dig till en utmanande bana. Alltså en extra utmaning. Så varje värld har 15 lövlar. Och sedan tre stycken bonus lövlar då. Ja. Och de här bonus lövlarna är supersvåra ibland. Jajamän. Som de senaste som jag... Det var väl till och med så att när du och jag pratade om de här bonus lövlarna. Efter att du hade spelat lite så gjorde väl du till och med lite av en Celeste eh uh, jämförelse. Ja, det var lite så faktiskt att spelet har scratchat lite grann av den här samma utmanings uh, grej som uh, som Celeste gjorde för mig. Eh uh, där Celeste är mer svårare i sitt grundinnehåll skulle jag säga. Ja. Eh uh. uh, men de här extra banorna de är uh, jag får lita av samma de liksom. De är lite opikare på den svårighetsgraden. Ja men lite så ibland. Så den senaste banan som jag spelade nu till exempel då Då är det så att du måste använda Momentumet du får i en nedförsbacke För att ta dig vidare För att egentligen så vill du gå åt andra hållet Så att han, han försöker gå åt höger Men sedan så går han ner för en backe Som lutar ner åt vänster Och så åker han ner åt vänster Men han kommer fortfarande att vilja gå åt höger Så att du måste hoppa Och använda liksom momentumet som du har Från den här backen för att kunna ta dig vidare då. Vidare då. Ja, annars dör du. Och det det superpillerigt var det. Men det gick till slut. Ja, det det är klart, det är klart bara man är in i snod. Ja, men sen. Så att det o oh, ja, jag jag har jag har lät till att spela det tillsammans. Hon är ju mer pusselinriktad och jag är ju mer den här liksom svårighetsutförandet inriktad så att det har varit väldigt bra bra combo. Bra combo för att eh, klara det här spelet för att vissa banor har ju också så här knappar du måste trycka på i rätt ordning och allt möjligt och det det är det kan vara, det kan vara riktigt lurigt ibland. Men ja, ja grymt grymt förkjus det här spelet. Jag har inte klarat av det än eftersom som sagt jag har vi har fått spela tillsammans jag och Teresa då. Det har varit mycket roligare att göra så. Ja, det klart. Ehm men åh oh, gud, vilken åh oh, gud, jag, jag, jag kan inte ens säga hur lycklig jag är över att få, äntligen få få mina händer på det här spelet. Jag har ju fått höra jag har ju inte jag har ju själv inte hunnit testa den. Nej. Jag är väldigt sugen på att testa den fast en plattformen kan inte är min uh, genre. Mm. Men det skadar ju inte att spela såna genrer ändå. Det gör ju inte det. Men jag har även jag har ju läst lite och kollat uh, lite reviews och lite sånt där mm. för för mm. Wonderlings ligger ju lite varmt om hjärtat inom hela Velap och allting. Ja, och vi har ju också även varit i deras studio Precis. när vi besökte Elden Pixels så att uh... Så så jag har ju inte jag har ju inte kunnat låta bli och kolla lite. Nej. Eh uh, och de har ju även fått väldigt mycket cred för musiken. Mm, mm musiken är också väldigt bra. Eh uh, jag, jag skulle säga att den den är där och förhöjer mycket. Ja. Eh uh, jag skulle dock säga att eh uh, eh uh, jag det är ingenting som jag inte har sett förr. Nej. Eh uh, Celeste var liksom till om vi tar det som exempel och mm. det var på en helt annan nivå. Det det är ett soundtrack som jag sätter på bara för att lyssna på även utanför spelet. Ja, okej. Okay. Det här är ett soundtrack som jag tycker passar väldigt, väldigt bra in i spelet. Ja. Men och förhöjer spelkänslan, men jag tror att det stanna där. Jag, jag tror inte jag skulle köpa soundtracket ifall jag följer jag hade möjlighet till det. Nej. Ja. Eh, men jag tycker fortfarande att musiken är väldigt bra. Ja, jo ja, men mm. ja, men det är nice. Det... Fino early review av musiken. Ja, ja ja, men jag måste ju vara ärlig liksom. Jag vill se se som det. Är. Det är klart. Eh, men det var å Gud, det var någon bana, oj, det var de de här isnivåerna som jag faktiskt tänkte på musiken väldigt mycket. För jag tyckte att de påminner väldigt väldigt mycket om isområdet i Circle of Mana 1. Jaha. <laughs> I i liksom musikkänsla, givningsvis använder de väl ungefär samma instr instrument av ja. Ja, som shipmusik då. Sådär, det är fantastiskt. Och och den är ju i 16 bits grafik också det här spelet då. Ja, väldigt mysig 16 bits grafik mm. får jag säga. Eh, mm. färgpaletten är väldigt mysig och trevlig. Mm. Och jag är ju jag är ju egentligen en av de här som inte är så mycket för pixel och mm. retrografik och sånt där. Mm. Men men även jag får säga att de de har lyckats med grafiken. Jag gillar det. Mm. Det det är ju finns ju ett par titlar som jag känner har lyckats mycket bättre med retrografiken än andra. Mm. Till exempel Alva, deras retrografik är hur lysande som helst. Älskaran, speciellt i det nya nu. Ja. Det och gud. Mm. Jag jag går igång med en gång när jag ser bilder och videos från dem. Wow, olika ja. så Wanderlings. Jag tycker om deras retrografik också. Ja, jag med. Jag tycker att de har lyckats väldigt väldigt bra. Eh och det det är ju det är en sån vad ska man säga avskild grej från vad de har gjort tidigare. För förra förra spelet som de släppte var ju Picto Party till Wii som är liksom ett ett ritaspel. Ja, jämman. Och det här är ett plattformsspel i 16-bitars grafik och det de har gjort det fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Eller jättehäftigt. Och ja, nej grymt grymt jobbat. Grymt jobbat killar måste jag säga. Det om ni om ni om ni hör det här. Aj, hör ni det så så var det grymt jobbat. Hör ni det inte så var det fortfarande grymt jobbat. Precis, precis. Så att det är ett tips till alla som vill ha en liten utmaning i i pusselplattforms stilo. Ja. Eh Fantastiskt bra. Eh och, och även om man kanske tycker att i Sveriges hjärna inte är så svår som jag beskriver den så tror jag fortfarande att de flesta kommer ha väldigt trevligt och mysigt med det. Jag ifall gillar. de gillar ifall de gillar genen liksom. Så att det det var väl allting jag har att säga om Vunderling egentligen. Men som jag nämnde här i början så har ju vi har ju besökt lite andra gamla spel också och Arc har ju du slängt in dig lite, lite gärna igen i. Ja, tänka så att jag har varit där och spelat nu igen. Ja. Men men det finns ju faktiskt en en lite större anledning till att jag har varit inne och spelat mm. Ark nu igen. Ja men det är ju nämligen så att nästa del av Ark har ju kommit nu, Ark Genesis Part 1. Aha. Vilket är det nya del så då med nya djur och nya karta och såna här roligheter ni spelmekaniker till och med. Oh. Vilket piffade upp Ark jättemycket. Men jag ska jag ska jag ska dra lite snabbt här. Ark mm. är ju ett survivalspel ja. som som vi har nämnt vi vi flertallt tillfällen i podden. Ja. Det är ett um, överlevnadsspel när du hamnar på en karta som kallas för en ark där du hamnar i princip nakten. Du får levla upp din karaktär, lära dig ritningar och dylikt för att kunna bygga och överleva på den här arken så att säga då. Ja. Och nu då i den nya Genesis så är det det är en väldigt väldigt annorlunda ark om man jämför med vad vi tidigare har haft i spelet. Eh mm. det finns ju på de här kartorna då eller arken olika bioms, olika miljöer. Mm. mm. Och och de kan ju du du kan ju gå till dem och resa till dem via via djur eller promenera eller springa eller vad du nu känner för. Mm. Men så kan du inte göra nu i den nya arken. Okej. Okay utan nu är varje biom uppdelad för sig och enda sättet att gå till en annan biom är att teleportera sig till dem. Jaha. Så så de har alltså force field som mm. avskärmar dem så du du kommer inte igenom. Ja okej. Okay. Det är omöjligt. Eh mm. <laughs> och och för att göra detta så har de även lagt in en companion som man alltid har med sig. Mm. Så en liten liten robotdroid som flyger med dig som som kallas för Helena. Mm. Eh hennes namn är HLN bindestreck A. Ah, och kallas Helena. Ja. Yeah, ja. Yeah. Helt enkelt. Eh men men och hon är ju en helt ny eh, spelmekanik. Mm. Eh och och då är det så att där istället för att man har som det finns på alla andra ark så att det kommer dropps från himlen som du ska skyndare till för att försöka få nya nytt gear och lite såna här saker då mm. så har man nu en shop när man integrerar med Helena. Okej. Okay. Där du för en specifik valuta kan köpa drops mm. eller köpa olika resources och sånt där för att hjälpa dig i spelet. Mm. Eh runt om på de olika biomsen finns det glitches och de lagar du men Helena mm. och då får du en viss mängd av de här eh poängen som du köper saker i henne kopp för då. Ja, den valutan liksom. Ja, ja, precis, precis. Och de har lagt in en helt annan spelmekanik som är missions. Och det finns massa olika missions. Det finns fyra olika sorters main missions och sen finns det mycket flertal mindre missions som inte är lika viktiga till storyn om man säger så. Ja. Yeah. Och och beroende på vad det finns tre svårighetsgrader på varje mission. Ja. Yeah. Och beroende på svårighetsgraden du får, du kör är också beroende på hur mycket såna som sån valuta du får ja, till ja. din shop. Ja, okej. Okay. Plus att du även då får rewards gear och uh, maträtter och lite allt möjligt och sånt där behövande saker mm. när du klarar ett mission. Ja, okej. Okay. Och man kan göra det om hur många gånger man vill så på, på detta sätt kan du farma gear ja, på, på ett mycket mycket roligare sätt än innan då. Ja, precis. Det det det känns inte riktigt lika. Ja, nu måste jag ha den här saken, så måste jag göra den här saken, blablablabla bla, bla, bla, bla. och precis. sen så dör man, dör man, dör man, dör man där. <laughs> ja. Och jag tänkte inte gå igenom alla missions, men jag tänkte jag skulle ta de fyra olika eh, som är klassade som main missions. Ja. Yeah. <clears throat> och då har vi till exempel Hunt som går ut på att du spårar eh, fotavtryck och grejer. Mm. För att sedan då hitta en brute creature. Det beror nog på vilket mission du har startat då. Mm. Och brute det innebär att han är så copijös, så mycket starkare än vad en normal är. <laughs> ja. Ja. Så när du har hittat han så ska du slåss mot han med ditt egna gear, vapen och din dinosaurie som då med dig. Yep. Och så springer han iväg. Yep. Så får du spåra han igen och så fortsätter du så tills du dödar han. Yep. Och så får du rewards och poäng och sånt där då. Vi gjorde ju det med en en sarko, brute sarko, en krokodil. Ja, yep. men. Yep. Den var det var ett skämt rent av. Så enkel var han. Okej. Okay. Så vi vi piffar upp svårighetsgraden för på den missionposten som vi hittar då fanns det två missions. Ja. Uh. Så en hade en sarko och yeah. en hade en spinosor. Okej. Okay. Det är ju för de, de som har sett Jurassic Park, jag tror är det tredje filmen. Mm. Så så så finns det en springande stor dinosaurie som bland annat äter upp en walkie-talkie, en telefon på dem. Ja. Ja. Dann är det demonstre. Ja okej. Okay. Dann ja, okay. är skrämmande. Ja. Men i alla fall vi sopar banan mellan hur enkelt som helst på ja. lättaste svårigheten gamma. Ja. Så så vi hyrd upp den. Ja. Tänkte att det, om vi tog han så himla lätt så ska ju inte beta vara så mycket tuffare. Nej nej. Mitt starkaste djur jag hades kloot dog på någon sekund. <laughs> vi blev total wipeade. Oops. Det var så sjukt stor skillnad på en svårighetsgrad. Så så alltså gör ju livran får testa den svåraste. <laughs> jag men det finns ja, en det, till såret var... grad över över ja, den. Okej, okay. så det här var det här var liksom inte en inte svårast. Det var nummer 2 av 3. Woo, <laughs> oh, oh, intressant. Ja. Så nej, jättehäftigt. Och då är du då är ändå du ändå en väldigt van spelare också. Ja, precis, precis och det var, det var det var det var inga dålig dino jag hade hade heller. Nej nej, det, det förstår inte. jag. Eh, det är i alla fall en hand. Mm. Och sen får har du även race? Mm. Och det är helt enkelt precis vad det låter som. Det är ett race du har checkpoints du måste nå till. Du får en höglavladd låne dinosaurie specifikt för racet. Ja. Ah. Så så man du behöver inte tänka på eget gear eller dino eller något sånt utan du får den som du får låna under racet, vilket också är fantastiskt roligt. Ja. Och sen har du gåntlet som är en så länge min favorit. Det är egentligen en arena fight du får inte använda egna dinosaurier, du får inte använda egna vapen. Du använder ditt, dina egna armors mm. gör du. Okej. Okay. Och sen under gåntleden arena fighten så får du lånevapen yeah. som du använder under fighten. Yeah. Och så från alla håll så kommer det bara vågor, bara svärmar in olika varelser och dinosaurier som attackerar dig som du ska döda då. <laughs> och den vi har fastnat för väldigt mycket, den finns i träsket. Och den har fem olika nivåer av vågor av vener då som man ska klara sig igenom för att få poängen och rewards och såna här saker. Var av de femte bland annat spånar en broodmother som är spindelbossen på första arken. Ja. Yeah. Så där är väldigt häftigt där det. Är, alltså, det alltså de har de har lagt till så mycket ge mer spelglädje till Ark att de har lagt in de här missionsen och sånt. Det finns så mycket mer att göra för en tribe ihop förutom att farma och slåss mot andra tribes. Ja. Vilket vilket är helt fantastiskt. Och sen då så har du det sista ehm main missionet som du kan göra är ju då checkpoint. Ja okej. Okay. Och Helena visar vägen till olika checkpoints där du får slåss mot eh, diverse olika dinosaurier. Sen går man vidare efter ett par gånger då, till slutet där du ska samla på en specifik sak som Helena säger till dig. Mm. När du har gjort det så kickar en timer igång och du ska rejsa till den sista checkpointen ah. för att klara det då. Ja, ah, okej. Okay. Så det det det är de fyra main eh uh, missionsen och sen finns det lite andra såna här små grejer som till exempel fiske och lite såna där saker också mm. som mm. man kan roa sig med. Och de här missionsen så finns ju alla olika nivåer allt från solo till stora grupper som behövs då. Mm. Så att det finns någonting för alla där. Det är ju fantastiskt. Ja, och ändå det är ju egentligen inte ett solospelark utan det är ju tanken är ju att du ska vara ett gäng på minst fyra tror jag de rekommenderar. Men så de ska ha jättemycket extra cred för att de har lagt in solo saker fingång skulle också. Mm. Det är, det är kul för att ibland kan inte hela din tribe vara online ibland är du, du är ensam ja. och då är det kul om man kan hitta på något roligt själv också. Ja, absolut. Visst så man så. kan känna lite roliga saker och skryta med när de andra kommer online. Ja. Det, det. Jo, de tidigare gånger har det varit så här bara ja ah, men det är som folk har skrytit skrytit om med att jag har varit att okej, okay, jag har fångat en sån här dinosaurie och lagt in i våran bas nu. Ja, jo men men så är det fortfarande. Jo jo, det är klart det. Det är klart det. Speciellt med var det ju New York då när det kommer nya. Mm. Så det nej, det är det är fantastiskt roligt spel helt enkelt. Jag jag har ju nämnt det förut och jag har ju för många timmar och de bara tickar uppåt. 3000 plus timmar är hemskt. Man ska inte ha det i ett spel. Nej. I alla fall, om vi om vi går tillbaks till det här underbara spelet. Ja precis. Eh delsendor som jag pratar om Genesis släpptes 25 februari så färskt. Eller mm. helt det, det, det enkelt. Är det är inte ens en mån gammalt. Nej, så så man är ju fortfarande fullt uppe och spela det. Mm. Och det här är ju som jag sa då Genesis Part 1. Mm. Part 2 får vi vinter 2020. Okay. Så det det är inte så stor mellanrum på dem heller. Nej, nej nej. Men i alla fall, den första delen, den består av fem olika bioms. Mm. Göran Och alla biomer har ju olika svårighetsgrader som spelskaparna har satt in då för att när man startar spelet så ska man välja vart man vill spawna och då ja. kan det vara kul och inte hamna jämte det värsta monstret som finns. Precis. Ja, precis. Och då har vi Bog, vilket mm. är träsk/skog. Ja. Den är very easy. Ja. Eller nej, den är easy bara. Nej, inte very easy, den okay, är easy. Okej, ja, den är easy. Amen. Ja men. Easy, easy men squeezy. Ja, och sen har vi Arctic, snöbiomet. Ja dann är medium. Mm. Eh, <laughs> dan är lite hemskt för det här snöbiomet är lite mer avancerat än de tidigare. Mm. Det här har bland annat då så har ju du snöstorm. Jaha ja, ja. Så så som del står så gör det att du blir så himla kall att att det tar liv från dig. Oh. Ja. Och sen har du också åh, vad heter det svenska ordet? Avalanche. Ehm um. Ja, laviner. Laviner ja. ja, precis i bergen och grejer. Oj. Ja, de dödar dig. Det förstår jag. <laughs> det är jättehemskt. Och det det är medium svårighetsgrad då. Mm. Sen går vi på Ocean som är hard. Ja. Det är i princip ett stort biom fullt med hav ja. och så och så lite små öar. Aha, okay. Så hela det biomet är i princip under vatten. Mm. Och det är alltså wow, vi har aldrig haft ett så här häftigt hav i något annat av uh, Arksen cool. utan det, det här är det coolaste havet hittills det är så stort det finns så sjukt mycket häftiga grejer där nere du har till och med vad är det det heter på svenska ja, jag jag svenska ordet är whirlpools Ja virvelvind Ja det det, det vi brukar kalla det för vir ja. vir vir virvelvindar men virvelvindar jättestora som suger tag i det och bara kastar iväg det och såna här roligheter Ja eh uh, du har undervattensbyggnader och massa grott och du kan stanna så mycket längre under vattnet i i den här delen bland annat för att de även har oxygen bubbles och sånt här mm. så att du kan få syre under vatten och Alltså fantastiskt. Ja. Det är, det är, det är helt sjukt. Det, det var någonting jag hörde om att det det kan finnas så här liksom jättestora såna oxygen bubbles och till och med skulle kunna bygga en bas i dem. Ja, eh jag vet faktiskt jag har inte utforskat alldeles för mycket i oceanen så länge. Jag har nyligen börjat bygga en liten bas där nere, eller ganska stor bas. Eh. Ja. <laughs> eh, men i de Tidigare Arksen bland annat i December och Ragnarök och lite sånt där mm. då så finns det stora som du sa då Oxygen Bubbles där du kan gå in i och bygga en bas nere på havsbotten. Det är, det är coolt. Jag hoppas ju verkligen att det, det finns i Genesis också för ja, ja. jag skulle vilja bygga en sån bas. Självklart. Jag har inte gjort det. Däremot så har jag nu då som jag sa börjat bygga en Ocean Base och jag har byggt den med undervattensdelar. Ja ja. Så att basen är under vatten. Okej. Okay. Ja. Så kul. Ah nej, det är wow, jag hade ju byggt en sån basidland och det är så häftigt. Det är bara att det gick. Ja, ja. Så det och, och det är så brutalt fint nere i havet. Av miljön är så snyggt gjord. Eller mm. speciellt inne i grottorna och sånt där. Och så finns det lite hemliga grottor som består av typ en force field som vattnet inte kan gå igenom. Mm. Men hoppar du in där så är du inte i vatten längre utan då är du in i Helgrotta. Ja ah, okej. Okay. Med, med sin egna natur och allt möjligt så är fint. Ja. Ah. Ja, det är, wow. <laughs> nice. Well sound, they were hard. Ja. Ah. Sen går vi in på volcanic mm. som är very hard. Okej. Okay. Eh, det är i princip en stor vulkan i mitten av kartan. Ja. Och den får även utbrott. Åh. Oh. Ja, så se upp, det är smäller bra om man dör. Jag tänker väl. Och sen har ju du redan där då massa lava och massa sånt där elakt. Och i Volcanick så har ju du även då, då, de största rovdjuren som T-Rex och alla de här elaka sakerna som man inte vill stöta på. Nej, det det är klart. Det är bara varför ska man? En massa elaka skorpioner och ush, ush och även en av de nya creaturena som jag ska prata om sen. Ja, <laughs> ja, ja. Och sen har vi då den slutgiltiga som också är en very hard mm. och det är Lunar. Okej. Okay. Det är månen. Jaha. Ja, det är, det är low gravity och när du hoppar du vet tjong iväg. <laughs> och massa såna här elakheter och du har även solar flares som skadar dig så du förlorar jättemycket liv. Okej. Okay. Så har ni inte varit där och ni planerar på att ni ska till Lunar. Se till att hålla er borta från solen. Gå se till att hoppa mellan skuggorna. Det mm. det är ju att rekommendera. Mm. Även grottor finns där. Ja. Så ja. där inne är ju det lite mer safe. Yes. Ja, beror nog på vilken grotta du går in i. Ja, det <laughs> Jag kunde nästan räknat ut. Japp. Förutom att det är låg gra gravity och solar flares så är det även på lunar som du hittar tech dinos. Ah. Eh där finns ju sån här roligheter som tech T-Rex och och Tech Gigas Sauror och sånt där då. Och skillnaden på en vanlig och en Tech 11. Ja. En Tech kan ha mycket mycket högre level så i slutändan blir de dan mycket starkare och bättre. Ja. Vilket är jättehäftigt. Sen har de även för första eller inte för första gången eh men de har även lagt in en helvetes massa Tech Droids som är höga aggressiva och skjuter lasrar och grejer och är jätteelaka om du kommer för nära och de vägrar släppa dig. Har okay. de satt sikte på dig alltså jag har nästan sprungit till andra sidan kartan och fortfarande haft dem efter mig. <laughs> de är, de är helt rabiatta. Okej. Okay. Ja de. Och ont gör det när de skjuter och de skjuter dig i ryggen samtidigt som du försöker komma undan och samtidigt så har du de de där solar flaresen som grillar dig och nej det det, det är ett svårt biom. Ja, det, det låter som du låter inte lätt. Men samtidigt så så uppskattar jag väldigt mycket Ovad där. För min favoritdel C-art mm. är Aberration. Ja. Yeah. Jättevacker delserie med jättevackra djur. Ja. Yeah. Och i Aberration så kom det lite roliga djur. Ja. Yeah. Och även i Extinction så kom det lite roliga djur. Eh mm. krabborna från Aberration är en av mina absoluta favoritdinosaurier. För den är bra att farma med, den är jättebra att ta sig fram med och den slår och överlever väldigt bra. Mm. Och från Extinction så finns det gasbags, mm. heter de. Och det är stora, fluffiga, tjocka, gulliga djur som svävar. De flyger inte, men de svävar ungefär som att de flyger. Ja. Vilket också är en av mina favoriter då. Och både krabborna och gasbags hittar vi i en grotta där båda spånar och älskar. Inget farligt förutom krabbarna är i den grottan. Okej. Okay. Så det var det var alldeles perfekt. Vi har byggt en bas där inne. N nice, nice. Så så vi kan tämja tämja krabber och gäspägs. Det är ju fantastiskt bra. Ja, det är, nej, det är helt otroligt kul. Nu är det ju så då att det har ju även kommit nya varelser. Mm. Och det är ju en, inte visst är det alltid roligt med och nya miljöerna och se vad de hittar på för tokigheter när det kommer till att döda en. Självklart. Men det är också roligt att se vad vad är det för nya det är en creature som ska döda mig. Precis, precis. <laughs> och, och då har vi fått då, i bog i träsket mm. så har vi fått Bloodstalker. Ja. Det är en slags spindelvarelse mm. som, som, som du kan tämja. Ja. Den sitter och gömmer sig högt upp i träd på grenar Och skulle du komma för nära det här trädet eller till och med vara i trädet, men det räcker att du går på backen nedan för det hände mig. Så alltså vi snackar 150 200 meter så kan de ta dig. Det. Mm. det det finns ingenting i det här i hela arkuniversumet som har sån rekvid. Nej, som de här har. Och det de gör det är att de tar tag i dig med sitt spindelnät och drar in dig. Ja. Och drar upp dig i trädet och börjar äta upp ditt liv. Ja. När du när du väl har nottom då. Ditt sätt att komma undan dem, det och slå dem, då tappar de dig. Mm. Full damage. Du är död för att de här det är inga det är, det är inga såna här vanliga små träd som du hugger ner utan vi pratar uh, Yggdrasilstorlek. <laughs> <Massiva laughs> Nej, det är skitstora träd. Är träd. Amen, amen. Så så så du dör. <laughs> om du inte har något sätt att liksom i luften komma undan. Okay. Till exempel en äntrhake eller vingar eller du vet något sånt där. Mm. Och så ska du komma på att å jävla den knappen. Mm. Oj, oh, ja, mitt i paniken. Jajamän. Och det hemska av allt med Bloodsuckers är att eh man tämjer ju djuren och rider om och utnyttjar dem på alla sätt och vis så det finns ju olika sorters tämningar. Ja. Den här tämningen är passiv. Det innebär att du söver inte djuret utan du ska tämja det när det lever och är aggressivt. Ja. Oh. Ja. Så det du gör är att du skapar blood packs. Ja. Det har man tidigare haft. Man har en syringe, tar ut ditt egna blod så det kostar liv från dig själv. Ja, ja. Och så kan du se några ändenda blood packets få fylla på din halsa. Ja ja, ja. Mm. ja så det är din healing grej i i ark. Mm. Nu vill är det så att de är bloodstalkers. De tämjer du med blood packs. Mhm. Mm Och om du vill ha så här max ladd bloodstalker yeah. och du spelar på en officiell server. Yeah. Du vet då snackar vi upp mot en 1000 stycken blood uh, packs. Oj. Du kan göra en var 50 sekund. Oj. Och det tar ditt liv. Ja. Yeah. Så du måste ju även antingen dö eller vänta på att livet går upp igen yeah. för att kunna fortsätta. Ja. Yeah. Nu spelar ju vi på en uh, privat server så vi har lite högre rate så det tar inte 1000 paket. Nej, nej. Inte det här. Är gjort mig vansinnig. Men när du väl har temptan då då då kan ju du använda den obeteri precis av spindelmannen. Ja. Det det är alltså wow, du på ett par kast så är du på andra sidan biomet. Ja. Uh, alltså det är så sjukt roligt. Och det är lite skrämmande då för att eh uh, den här bladdståken sätter du ingen sadel på och rider uppe på utan han sätter sig fast på din rygg med delar in i dig. Ja och och lever i symbios med dig. Mm -hmm. Och om han går under en viss procent hälsa, kommit då går han på 25 eller 30 hälsa, han måste ner till. Ja. Då börjar han äta upp ditt liv för att hela sig själv. Så <hör> inte alls läskigt. Han är ja, jättehäftig och då, han, när du, när du zoomar in på honom så ah, han ser såäcklig ut. <hör> <hör> det är det är det, det nya, nya häftiga grejen i trasket då. Ja. Sen har du även något irriterande insektsswarm mm. i träsket. Mm. De kan du inte tämja, de är otämjbara. Ja. Eh, du får upp en alltså en text kommer till dig på skärmen att nu har du blivit upptäckt av en insektsswarm. Okej. Okay. Och du vet de börjar jaga dig. Okej. Okay. Och jag och piggar på dig och och ditt liv bara dryper ner. Och din stamina blir nollad och såna här grejer. Bästa sättet i början och döda dem det och använda brinnande fackla och slå med. Mm inte tänkte säga är det eld som gäller ja. liksom. Ja, sen när du kommer upp och börjar få lite bättre kvalitet på till exempel svärd och sånt istället för att använda primitivt. Mm. Då kan du sluta med facklan och börja slå med svärdet och sånt istället. Ja, okej, okay, men tistas fackla. Wow, bästa vän. I think you flame thrower. Ja, du har inte riktigt det i början. Det, <laughs> det tar en stund innan du kommer dit, men jag kan garantera dig att flame thrower funkar. Ja, det är bra. <laughs> sen då så kommer vi till mitt absoluta favorit eh det var den som dog mot Spanien hon jag pratade om tidigare. Vi ah. hade till och med breedat den så och den den var den var stark. Mm. Det är ferox. Okej. Okay. Det är en jätteliten söt hårig varelse med stora gula ögon och och sex armar. Mm. Nu, så, nu, så nu vet vi vad det var för. Ja, de sitter och rider på din axel mm. gör han. Eh det är en vanlig grej på dan så och och de är ju så små så att du du kan ju i princip gå fram och nocka dem med händerna och mm. sen mata dem. Ja okej. Okay. Och med med vanliga meadowberries yeah. och så blir den din. Ja. Yeah. Eh, det finns ju lite speciella saker med alla lilla gulliga saken då. Och det är att de den här rasen av varelser är väldigt väldigt väldigt beroende av elements vilket är ett end game resource mm. i art som på denna genesis då är mycket enklare att få tag i än det har varit tidigare. Och den här lilla gula varelsen är så beroende av detta att har du det i ditt inventory och du till exempel har såna tämjda i basen, de börjar jaga dig. <här> För att de, de de luktar och känner att du har elment på dig. Ja, okej. Okay. De de ställer sig på på bara två ben och på nedan för dina knän. Liksom ge mer elements, ge mer elements. Ah, vad gulligt. Det var så totalberoende, vet du. Mm, mm, eh, sen då, lägger du ner elements på nollan. Mm. Och så ändrar du dan jämte 1 så du matar den. Då växer dan och blir alltså vi vi snackar i storlek med hulken. Ja. Yeah. Du kan rida på dem. Eh uh, ni vet det här när när Hulken bara springer och hoppar och hoppar längre och längre på grund av momentumen. Mm. Precis så funkar den här. Ja okej. Okay. Och och det är liksom han har två attacker. En där han slåss jättefort med med två av armarna mm. och och ända han typ gör en Hulk smash. <laughs> <laughs> så det är wow. Och så har han även en addiction mätare. Mm. Så varje gång du ger den element så blir den mer beroende. Ja, okej. Okay. Och ju mer beroende den är, desto mer skada gör den. Ja. Ska man breeda dem här så krävs det att de är 100 addicted till elements. Ja, okej. Okay. Vilket är väldigt dyrt. Jag förstår det. Ja, men ändå häftigt. Det jag gillar att de har har gjort den på det här sättet som den är. Mm där -hmm. är det nej det, det det är så häftigt att hoppa omkring på när. That's my that's that's my secret cap. I'm always addicted to elements. <laughs> precis. <laughs> precis. Eh, sen då om vi går till Ocean. Ja. Uh -huh. Där har vi jag visade till och med Ultrafail innan inspelningen här, mm -hmm. namnet och han kan heller inte uttala det. Nej, mega jag... Megachelon, megachelon eller något sånt där. Det är en jättestor sköldpadda i havet. Mm. <laughs> Den här eh, sköldpaddan, när du när de är vilda och även när du har tamt dem, så har de konstant eh att de producerar syre via skalet. Mm. Så du kan simma längst tid. Jaha. som är vilda och få ta bak sin syre utan att behöva gå upp till ytan. Ytan igen då. Ja, cool. Och ännu bättre då när du har tämjt han för för när du rider han så är ju du där Jajamän. och får syre. Ja. Vilket är jättebra. Yeah. Och den här den, här, den gigantisk sköldpaddan är inte som de här små sköldpaddarna vi haft innan som Nej. är fem människor Nej. utan den här är mycket mycket större än så. Den här är så stor att han har ett platt skal som du kan använda till att bygga en hel bas på och ta med dig under havet och gå på på land och såna här grejer. Ah, cool. Ja, ah, det är helt insane. Du kan bygga en hel bas på på en sköldpadda, ett, ett hus på sköldpaddans rygg. Vänta lite nu. Vad är det här de sköldpaddorna som som Mikey pratade om att han hade glömt i ah, en det, bas? Ja, ja, mannen. En en av de jag spelar med, Mikey. Eh, uh, han började breeda våra sköldpaddor, glömde av att han hade breedat dem för de kommer ut som en liten babys mm. när du breedar och så mm. växer de med tiden. Så att han var ju inne i våran bas. Mm. Och och glömde av detta och slutade spela och började spela ett annat. Nästa gång, nästa gång han kom in, så vaknade han i i, i sängen i basen med en gigantisk fot över hela skärmen. Mm. För att de hade ju den här sköldpaddan vuxit och ja. blivit vuxen inne i och täckte två av tre våningarna i våran bas. Ja. Så han glitchar ju genom väggar och allting. Ja, det är klart. Han fick ju dock ut han genom att använda en jag kommer inte ihåg vad de heter, cryopod. Ja. En typ, typ som en pokeball, ja. Mm. Och tejna ni och kasta han utanför basen igen. <laughs> Annars hade vi fått avrätta stackaren där inne. Ja, eller. <laughs> Så där, ja, Jaime, det var det var den sköldpaddan. An, antingen är det eller tar bort hela basen, det gör man ju inte. Nej, för, nej nej nej nej, herre Gud, det är inte våran bas, det är, är en bara en basen blandning av metall och teck likte är de de två dyraste ehm um, materialen i hela spelet. Nej, vi vill inte riva dem. Nej, jag förstår. Jag <laughs> förstår jag. No no no. Men i alla fall, sköldpaddan yep. var så häftig. Ja. Yep. Jag ska jag ska breedan egen liten baby så jag ska bygga hennes bas på har jag bestämt. Mm. Eh, sen då om vi går till Volcanic mm. så har vi Magmasaur. Yeah. Ja. Och det är verkligen en eh, en siege creature. Där där där är där är verkligen ju för att att attackera med. Ja. Yeah. Du den är jättestor, den är långsam, den tar mycket stryk, den kastar äldreng och grejer, fireballs alltså wow. <laughs> <laughs> jag är inte så imponerad av den eftersom vi spelar på en privat PvS-server. Ah, så precis. känns det som att vad vad ska jag ha henne till? Nej, nej nej. Typ men om det här har varit på en PvP-server däremot. Vad ja, hade varit häftigt? Ja, men. Den kan den kan även smälta metall in till ingott mm. vilket vi tycker är ganska meningslöst för att den är gör det för långsamt. Ah, okej. Okay. Det kostar för mycket och använder det och det görs för långsamt. Nej mm. ja, men då då är det liksom vad vad är, vad är poängen då? Precis inte inte för oss men jag förstår det mycket väl för andra. Mm. Men en annan fördel den har är att den kan gädra alla saker. Den kan ta sten, den kan ta trädan, kan ja, ta ja. metall och ja, så där. Ja. Och den tar metall jättebra. Ja göra. Då får extra mycket metall. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Det glömde jag ju säga om sköldpaddan. Inne i inventariet så eh passivt så så kommer det upp eh svampar och blommor i i sköldpaddan. Ah. Vilket båda två är saker du behöver ganska mycket till recept i matlagning och och såna här saker. Ah, okay. ja. Eh och de är väldigt svåra att få tag i, i på på den här arken. Ja ja. Så genom att tämja en sköldpadda så har du alltid konstant en produktion av dem också. Det är också fantastiskt bra. Så där har du även där en bra anledning till att tämja sköldpaddan då. Mhm. Eh mm. och sköldpaddan, det glömde jag ju att säga, det är en passiv tämning. Ja. Är det? Ja. I ocean finns även Parakeet Fish School. Ja. De funkar lite som insektssvärm nå okej okay. fast i havet ja, ja ja och och de är inte efter dig lika ivrigt utan simmar ut väg 10 meter så kommer de att släppa dig. Mm. Det du ska göra är att få dem här till att vara aggra dig. Ja. Lura dem med dig till sköldpaddan så sköldpaddan äter upp dem. Ah. Sådär är ju bara sköldpaddan. Yay. Det här ska du göra i havet bland alla hajar och elektriska ålar och pirajer och allt annat hemskt som finns där nere. Ja. Så ska ni göra där så rekommenderar jag att Bygg någonting så att ni kan fånga sköldpaddan i det. Ja. Så att han är skyddad för för om någonting attackerar sköldpaddan då går täm tämningen ner. Ja. Så det, det var försiktigt ja. Megmasåren, den kan du inte tämja. Nej. Nej. I då då i de flesta orken förutom de tidiga så finns det djur som som mötare kräver att du ska stjäla deras ägg. Mm från deras nästen. Mm. Ta med dem tillbaka till basen, kläcka dem och föda upp djuret då. Ja. Yeah. Så funkar de här eh äh, äh, megmasorsen. Ja. Yeah. De finns i mitten längs ner i vulkanen. Jeei. Gå inte inomland och utbrott, det är död. Vänta. <laughs> Vad? Vad konstigt. Där de finns så jag skojar inte om att det snittar så här 10 till 20 megmasorser. Okej. Okay. De hon hittar. Oh. <laughs> så in där skälet ägg. När du tar ett ägg gissa om de blir arga och aggressiva. Äh, inte alls gissa bara. <går> Direkt när du plockar ett ägg så får ju du aggro på allt hela området. Mm. Så good luck. Mm. Vi har dem. Oj, mm. <går> wow. <We> <går> <I man. går> ja. Ni ni har dem och ni ser inte riktigt någon anledning till att ha dem så att det det känns lite som en flex bara. Ja, vi måste ju ha dem. Det är nya djur. Ja, precis. Det är <går> vi, vi måste ju ha allt. Ja. <går> eh, det, det finns en grej vi dock inte har. Som vi ska ta. Det är bara att den är elak. Mm, ja. <laughs> och det är i Lunar-området. Mm. Där finns Astrocytes. Okej. Okay. Som är en rymdval. Oh, en flygande rymdval. Cool. Jajamän. Han är elak. <laughs> Han tämjer du som man tämjer de gamla golemsen. Stengolems, stone golemsen och sådana här saker. Mm. Och de tämjer du genom att knocka ner. Okay. Men du kan inte knocka ner dem med trank arrows eller trank dart eller sånt där för de är immuna mot det. Mm. Istället så måste du använda stora tunga saker så som rocket launcher eller eller kanon och såna och skjuta dem så mycket som möjligt i ansiktet tills han blir knockad. Mm. <laughs> och sen kan du tabja han. Ah. Ja. Eh det roliga med han här då det är ju att han eh, kan ju även teleportera. Det är ju rymdval. Ja. Aj man. Så när han börjar bli Och för mycket tårpor. Ja. Då kan ju den helt plötsligt nej men nu drar jag den till bort. Så ska du försöka hitta den igen innan tårporen har gått ner för mycket alltså. Okej. Okay. Och och sen är det så att Rocket så till exempel då gör ju mycket skada så mm. riskerar jag att eventuellt Ja ja. Ja. Ja. Och grejen är att kanonen då måste du ha en stor kanon på backen ingenting du kan bära med dig. Nej. Och de här flyger för högt för att du ens ska kunna nå dem med kanonen. Okej. Okay. Ja. Nu är det så att jag och Mikey, vi vi vet hur vi ska göra för Termensson nu. Ja. Det här är också bara pure PVP-djur. Ja, ja. Ja ja. Nu behöver vi till och med täxtsadel till den. Ah, okay. Ja okej. Ja. Eh, uh, men vi har kommit på det att det, uh, i uh, Genesis nu så finns det en uh, svävare. Mm. En täxtsvävare. Ja. Så vi ska bygga den täxtsvävaren. Vi ska mounta en kanon på <laughs> täxtsvävaren. <tech> <laughs> yeah. Så ska vi flyga upp till nydlet på de valarna och så ska vi hårma på med kanonkulor. Det det är planen fan... det låter fantastiskt bra. <laughs> så det det är ju det enda djuret vi vi har kvar att fånga då. Sanoid mm. vi tonvis med missions och o det oh, den nya vattenbossen. Mm. Wow. Eh okay. ja, jag och Mike var nere i havet och tog en titt bara bara, bara vi var så nyfikna. Ja. Det är långtidfararna vi kan ge den fight. Okej. Okay. Ja, Åh herre. Gudwig är nodödlig, jag bara får testa. Ja. Vi ville sedan. Ja. Och och det jag trodde tog oss en 20 minuter att döda nodödliga. Ne vi var dåliga. Oj. oj. <laughs> så det och det var lättare svar i skallen. Oj oj oj oj. oj. Ja, okej, ja, ja. Så ja, det det kommer krävas lite förberedelser innan vi ger oss på dan på riktigt. Mm. Helt tänker. Ja. Förstår det? Ja. ja. Det <laughs> det var väl vad jag hade att säga om ark. Ja, det var ju För den här gången. Ja, precis, så vi vi behöver väl vi behöver väl mer om ark historiskt i i slutet på 2020 då. Ja, det läge vi gör på i vintern när på två kommer också. Precis, precis. Sen skulle jag råka göra något tokigt i i Ark så kanske det finns en stor anledning att eller stor chans att jag nämner det. Självklart. Jag kan ju säga det också. Vi började ju inte spela på uh, en privat server, en Nej. privat PvE-server, utan vi gick ju all in official PvP servers först. Mm. Och alltså folk har blivit så jädra toxic i, i Ark nu så det är inte ens kul asså. Åh ja, folk har blivit alldeles för elaka och tråkiga. Ja. Det uh, och vi vi som har så här 3000 timmar i spelet, vi är så trötta på PVP. Vi har ju vi har gjort 3000 timmar PVP. Ja. Nu vill vi bara njuta av de nya sakerna. Ja men precis, precis. Och det blir inte riktigt det på en officiell PVP-server då. Nej, det kan tänker mig. Och sen också det måste jag ju säga eftersom Turbo på Discord är mm. en av våra lyssnare. Ja, ja. Eh uh, han spelar ju också Ark Genesis. Mm. Och jag frågade då vad han tyckte om spelet och beskrivningen han gav. Det var så spot on på exakt vad vi hade upplevt. Okej, ja ja. Det var så liksom, okej, okay, bog all in. Det står i sig vi börjar där. Bam du dör. Uh -huh. Bam du dör, dör dör dör dör. Allting är så jävla elakt i trasket. Ja. Uh -huh. Så vi var, ah men uh, vi drog till Störbjörbet, Arctic. Ja. Uh -huh. Och det är skitsvårt att överleva där också. Mm. Men det är ändå lättare. Ja, okej. Okay. Ja. Och och det är den som ska vara medium. Ja. Och och grejen är att de hade upplevt precis samma sak. Ja. De de hade haft ett halvskott i Borg och sen bara nej, vi drar tills ja. <laughs> nu. Så det är lite, lite roligt faktiskt. Det är lite kul. Det är, det är spännande att att det utvecklarna anser bara very easy, inte verkar vara det lättaste området då. Alltså problemet är ju att om du startar i Arctic så är du naken. Ja. Du dör jag visst av isen att det är kallt. Ja, ja. Ah. Ja. Och det det det skares med resources. Mm. Det är eh uh, tuffare fiender, de tål mer. Mm. Och du har ju inga vapen och grejer från början så på, alltså det är svårare. Ja. Och snöstormar och allt sånt där då. Ja. Eh uh, det, det fördelen med bogg, träsket är att det har inga såna saker. Det finns Nej. ingenting så som snöstorm eller avalanche eller vulkanutbrott eller såna här. Det det är bara det är trask, mm. men det är lagt nog. Ja. Jo, problemet där är ju istället att allting vill döda dig. Ja. Precis. Ja, nej men det Men som sagt, det det var allt för en hä gången inom ark. Ja. Jag har ju suttit inte gärna när jag har spelat också och det ser ju ser kul ut som vanligt. Ja, det är, det är ju ja. inte för mig men det är Det det det är fantastiskt. Ja. Det är skitsvårt. Det är skitirriterande. Skit det är ett skitspel men jag älskar det. <laughs> <laughs> kloka ord. Ja Ivan. Ja, och inte nog med det utan vi har ju även gått eh vi har även gått tillbaka till ett annat spel som vi har spelat tidigare och pratat om även här på podden tidigare också. Jaieman, ett, ett free to play så alla kan spela det. Jaieman. Och det är ju Minion Masters precis. Det har vi ju pratat om en hel del tidigare och nu är det ju en ny säsong igång. Ja, i men bara lite snabbt så här. Ja. Minion Masters är skapat och publicerat av Betadwarf. Mm. Det lämnade Early Access 2019 24 maj. Ja. Och jag själv har spelat det sen alfa. Ja. Jag började ju spela det innan det kom ut ur beta. Ja, ja Eller, precis ju den Access. accessen började du ja, jag. Nej, precis. Så att vi har ju hållt på med det ett tag. Ja, men beskrivningen av Betadwarf själva och Minion Masters mm. är fast-paced hybrid of deckbuilding MOBA and tower defense. Det är, det... Deras, det är deras egna beskrivning på det. Det låter väl som en rätt bra beskrivning faktiskt som jag får. Jag håller med. Ja. Det <laughs> Jag menar det är man gör det är att man har en plan man spelar på mm. som är uppdelad i två. Japp. Yep. I mitten så har du två broar och en flod. Ja. Yep. Ja, men Eh på varderasida av planen så har du en hjälte var. Ja. Och sen har du 10 kort som är din kortlek och de består av spells och minions. Ja. Och så kan och så får du passivt en mana i sekunden och de olika korten kostar olika mana att kasta och så kastar du dem och så försöker ni döda varandras hjälte ja. på ett sättet. Ja, du har fyra kort på handen hela tiden och får se nästa kort som ska komma in, men resten är ju oke tackino. Ja, precis. De ligger i i högen som du ska dra kort från. Precis. Det är det är i princip grundmekaniken i Minion mm. Masters. Mm, mm, absolut. För att enkelt snabbt förklara det för att liksom fräscha upp minnet på folk som inte spelar det själva. Ja, men precis, precis. Eh och nu har du då kommit en ny säsong. Vilket betyder att det har kommit lite nya kort. Ja, precis. Ny DLC slash ny säsong. Det är lite olika vad man ska kalla mm. det. Ja. Med varje ny säsong så kommer det en DLC där du kan få lite tokens och sådana här saker. Lite emojis och skins och så. Precis. Och de, så länge som jag har spelat det i alla fall så har det varit så att varje gång det har kommit en ny DLC så har den varit gratis under en period. Så att du kan liksom... Ja, Hinnar claimaren utan att du behöver betala för den. Precis. Vilket jag tycker är wow. Det blir ett helt fantastiskt spel. Men hur hur många spel ger ut sin del sig gratis i ett par veckor direkt när de släpps? Nej, det är inte. Och sen börjar jag ta betalt. Det är inte många. Nej, det nej. brukar gå på år och mm. sen får man det gratis. Ja, <laughs> så, precis. Nej, jag jag gillar verkligen sättet betatord behandlar det på. Det är likadant in game. Du du har du har, du har guld, shards och rubis. Mm. Rubis är riktiga pengavalutan. Mm. Alla tre valutor kan du tjäna i spelet utan att lägga in en enda krona. Ja, men Och många av sakerna kan du köpa antingen för shards eller för rupees också. Över äh, Ru rupees old. också. Nej nej, alltså typ hjältarna till ja, exempel ja, ja, precis, precis. som som du som är du du får i börja med en hjälte. Ja, precis. Ja, precis. Sedan så har du två stycken hjältar som är på weekly rotation som ja, är jaman. gratis så att de byter lite olika så du får, kan få testa på de olika hjältarna. Ja. Eh varje vecka. Och sedan efter att eh Efter det så kan du då bestämma dig för att köpa hjältar. Du kan köpa antingen ett helt ett delsetpack som du får alla hjältar på en och samma gång. Precis, kostar 200 kr. Eh och gör du inte det utan väljer att låsa upp dem en efter en så kostar de si och så många rubies uh, eh och det är ju uh, rubies eller shards. Eh, rubies eller shards, ja, precis. Och de här rubiesarna är ju jag tror det kostar det är olika på ja, hjältarna. Ja, precis. Alla hjältar kostar inte lika mycket. Nej, precis. Och shards lika så då. Ja, jämna. Och inget varken rubis eller shards känns svårt att tjäna ihop heller? Nej. För det, det det var nice. ju som vi pratade om här förra gången som förra säsongen som vi spelade ordentligt. Mm. Då då köpte både du och jag battle passet för, för riktiga pengar. Eh den här gången gjorde vi inte det någon av oss. Nej. Båda av oss köpte det. Ja, jo men vi köpte för saker vi tjänat i spelet. Precis, precis. Så att det det är ja, det är fullt möjligt att spela det helt gratis utan att missa saker. Ja, precis. Helt vilket det, de ska ha jättecred för. Det blir det blir väl ibland att man missar något skin här och där för att man inte har sett så mycket på sitt konto för tillfället och ja. de skinsen är bara kan kan bara dyka upp bara väldigt väldigt tillfälligt i shoppen. Jag featured det. Precis. Får att säga. Så att det när men... de kommer ju tillbaka också. Jo jo jo absolut. Och så, så har man missat dem en gång så kommer de en annan gång där. Ja, och då kanske man har det nästa gång. Ja, i man. Men i alla fall ny eh säsong Eh mm. uh, om 7 uh, dagar på tal om ny säsong. Eh mm. uh, om 7 dagar så börjar nästa rankingliga. Ja. Så alla rankingar nollas och man får börja från början igen. Ja, eller nollas. Eller då nollas om, om, om, om, inte, du går du på... tillbaks en viss, en viss viss mängd beroende mänga, på hur precis. högt du har kommit då. Ja. Så så man är man är behåller ju inte samma. Nej. Och sen får ju du också då rewards för mm. rankingen du ligger i när den nollas. Precis precis. Så man får ännu mer guld ut grejer. Ja. Eh en annan rolig grej är att det här finns det både Steam och Xbox One mm. så man kan även spela om man har Xbox konsoll. Ja ja. Mm -hmm. Ja, kul ja, ja. Måste tillägga det. Ja. <laughs> För att det, vi har ju faktiskt pratat med vissa lyssnare som har påpekat att alltså jag vill ju spela dem här men jag har ju bara konsoll. Mm. Och nu det här finns det Xbox även <laughs> har ni Xbox One ja. kör. Ja ja men alltså det jag ty tycker att ja nej men det är bra bra. Det det det, det är kul. Ja. Ja. Och som sagt som Ultraveil påpeka, eh ny säsong innebär nya kort. Eh mm. med varje ny säsong kommer det 10 nya kort. Precis. Det kommer tre legendary, två supreme, två rare och tre common. Mm. Titta, jag hookhol vet du. Det är ju jag blir imponerad. Jaha, jag med. Mm. Jaha. Jag med. Eh den här säsongen är ju det här är nogdans säsongen som har någ sen jag började spela Minion Masters som har legat med in. Var måste de jag tagit för att mm. hela den här säsongen går ut på serien Senki och serien Imperion, mm. vilka är mina två absoluta favoritserier när det kommer till olika kort i det här spelet. Yeah. Så jag blev ju bara när jag såg det jag bara wow, det är dags att börja spela Minion Masters uh -huh. igen. Det är bara oh. det är... och än så länge mm. så så saknar jag två stycken av säsongskorten. Ja. Yep. Och det är två legendaries. Jag tänkte säga det, två legendaries. En Senki ting täng och tung mm. och en empyrean high inquisitor Ar ardera jag mm. tog den, den har jag nej ja, jag vet och du annmärker inte ens nej jag vet <laughs> det, det är ännu mer hemskt ja, jag, jag bara... som jag har en specifik lek jag bara väntar på för att lägga in ja, den här. ja jag jag har ingen bra lek där den passar in i så att jag måste bygga en <laughs> Jag får jag får se till att göra det. Jag har jag har ju korten förmodligen för att bygga en bra lek runt henne så att äh... Ja, det det kan jag garantera att du mm. har. Herregud, eh mm. uh, ta en kik på <clears throat> om man vill ha lite tips på på bra eh uh, lekar att spela med mm. och ettra den här säsongen. Mm. Så lägger jag upp en bild i Morses eh uh, på min Discord mm. med mina två mainlekar. En är Senki baserad och den andra är Imperion baserad. Ja. Och ta dig en kik på den med Imperion för danne jädra solid och det danne jag ska byta ut ett kort och bara slänga in henne. Yeah. Ja. Så det kan jag rekommendera att du tar en liten kik på. För ta, ta en titt på det. Sen så är det så också att om man vill ha om man inte vill, nödvändigtvis vill spela med någon av dem eller vill man vill ha lite bättre koll på metan så har de ju väldigt lätt sätt att göra det på i spelet. Ja, de har ju en leaderboard som mm. du kan komma åt längst ner till vänster. Och den visar inte bara vem det är som leder utan den visar ju också vad det är de spelar. Ja, och det är mellan beror på vilken och de olika spelsätten du går in på så är det mellan topp 50 och topp 100. Mm. Så du du kan få väldigt väldigt mycket bra tips och se att aha, det är så här de i toppen håller på. Mm, det det är så här de tänker och Ja, i man. Och sen ska ju man alltid ge cred till uh, Betadwarfs och deras intriga in, in, in, in, det här ordet. Ja, integrering, integrations av Twitch. Precis. Eh, uh, som är så sjukt häftig. Dels har de en specifik arena så, som som uh, Twitch streamare kan använda, då säger jag ändas när de streamar. Mm. Och där får alla deras tittare en plats i publiken om de vill, så de kan sitta som en gullig liten puff ja. som det kallas. Och uh, de här puffarna får du också, du kan ändra färg på dem och någonting. Customiza, i... precis, ja, ja. precis. Och inte nog med det. Det finns någonting som heter Priced Fight. Mm. Då vinner man en nyckel för att kunna öppna en kista. Ja. Nu behöver vi 15 nycklar, nycklar per kista. Du får även guld när du får en sån här kista. Ja. Om du tittar på en streamer som använder sig av den här streamer arenan mm. och dansstreamen vinner en nyckel, mm. har du eh, knyttit ditt eh, betadvolfkonto till Twitch, mm. så får du priser. Ja. Nästa gång du loggar in i spelet. Jajamän. Kan vara ett litet häftigt tips om man vill ha lite extra guld och sånt. Absolut. Sedan så är det så också att eh, det är också ett väldigt bra tips för eh folk som vill börja spela spelet för att de som streamar det här äh, Minion Masters är oftast väldigt väldigt väldigt bra på att ta hand om communityt. Ja, det alltså det skulle de jag också cred för för hela den communityn är så mycket snällare mm. än så många andra online communities mm. man har varit i. Jo, det är så för att det är väldigt var, var, hjälpsamma. Varje var, var gång som du startar spelet så finns det alltid någon featured streamer uppe i vänstra hörnet. Aj men. Och äh, där där kan du liksom gå in och se ja, men den här personen spelar nu just nu och det är flera utav de här personerna som när och har ställt en fråga om det de pratar om har nästan i stort sett avbrutit streamen eller bara gått tillbaks till eh replays utav futtel chat som de precis spelade och bara för att visa att om det här hade jag kunnat tänka tänka annorlunda på, det här hade de kunnat göra annorlunda, det här och här och här. Det här bara för att liksom analysera och hjälpa folk att bli bättre. Ja, nej men det det är helt underbart. Ja, det är fantastiskt att se och sen så finns det ju självklart alltså det finns ju självklart dina rötäg också men ja. de är, de är ju inte featured i Nej, <laughs> nej precis. i deras precis. stora chatt liksom. Så det, så är det ju. Det finns även då Solo Adventures. Mm. Eh mm. förut fanns det en. Mm. Men den har dels sen så har det kommit en ny. Precis. Eh och i denna får du välja en specifik hjälte med en specifik lek. Efter varje vinst får du ett val av olika kort att välja för att du då ska kunna förstärka din, din lek och komma längre i adventure. Ja, precis. Plus att du vill ju ha season tokens och sånt också. En token. Jag kommer inte ihåg vad priserna är men ja Allting du gör i detta spelet får du ut nånting av. Precis precis. Så yes, du får saker men jag kommer inte ihåg exakt vad de var. Nej, och det är ju nanna sånna saker också att varje gång som det är, är nånting sånt här så så är det bra att köra expeditions för att i slutet av en expedition även om du inte har samlat på dig så mycket battle pass poäng i den så får du fortfarande alltid en en token. Ja. En season token och som sagt det finns 10 kort och så fort de här kommer ut ur säsongen. Då blir de helt precis väldigt mycket svårare att ta i. Ja, precis, för att då blandas de ihop med de vanliga korten och då så. blir ju de och de vanliga korten ja. och då är det en jättemassa kort som du har chansen att få de samma token. Precis. Eh, medans i säsongstoken finns det bara de här 10 korten då så att man vill man har de korten som är i säsongen så är det bra att passa på så och mycket i under säsongen. <laughs> under säsongen ja, precis. Precis. Det. Och sen är ju det för de här blåa shardsen då som mm. vi nämnde tidigare som är en av valutorna. Mm. De kan du även crafta kort för. Ja eh ett legendary kort vilket är högsta rankingen av korten då mm. kostar 2000. Ja. Om de inte är säsongsaktuella och precis kommit då och ligger i säsongen mm. då kostar de 6000. Mm. Det är ju och det är precis samma sak med alla andra eh andra kortet som inte är legendary. Ja, de är ju också, också högre också... priser. Nej ja, precis, de är också Aj, dyrare för du vill crafta dem. Precis. Men samtidigt så är det så också att det det känns det känns onerhört att crafta dem i säsongen just eftersom så får du kan få säsongstokens. Precis, du kan få säsongstokens och det är ganska stor chans att du får eh uh, saker som inte är legendary. Eh uh, medan samtidigt så är det så också att de är dyrare under säsongen. Och när när de kommer ut i säsongen så kommer de bli mycket mycket mycket mycket ja, mycket billigare. Ja, som tar då de här 6000 legendaries. De går ju ner och blir normala kort. De är fortfarande legendaries, mm. men de är inte säsong. Det likhet innebär att då kostar de 2000 att crafta istället. Precis, så det blir mycket mycket billigare så att det är det är värt att försöka chansa fram till sista dagen på säsongen ja, liksom. Ja. Det är ju liksom det jag gör nu med de här två sista korten. Mm. Och alltså jag kommer ju fortsätta med försöka få dem via säsongstokens. Mm och misslyckas jag med det så väntar jag ju till efter säsongen och så craftar jag dem för 2000 styck. Precis. Helt enkelt. Ja, det är ju så också att varje gång som du snurrar en token så får du ju charts. Ja. Eh mellan vad är det typ 15 till 75 tror jag. Ja, precis, precis. Mm. Eh nej, det är till och med mer. Okej. Okay. Eh det beror ju på kvalitén. Jag vill minnas att legendary korten ger ännu mer än 75. Okej, okay, jag är för mig att det var 75 som var Ja, 75. jag är osäker. Du kan ha mycket mycket väl ha rätt. Här. Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. <laughs> <laughs> men det det det är så i alla fall. Jag vet jag vet att skillnaden är de ka, common och rare är mellan 15 och 30. Ja, så jag ajajå, tänkte att ja ajajå. men då det kanske det är 75 så. Ja, <laughs> precis, precis. Mm. Eh uh, det var nog mer jag tänkte på. Mm, vad var det då? Det undrar jag med. Ja, men då eh för alla så här Archimedes jagare 100%are. Ja, ja men finns det 38 stycken Archimedes i det här spelet? Ja, jamen. Jag är jättesur. Ja. Jag har 35. Vilka skulle det gå kvar då? Jag inte vet jag. Ah, ja, okay. Nej, okej. För att det eh, två hidden. Ah. Då De... Hidden. Ja, ja. Jag gick i Nicholas Steam senast i dag bara. Hidden. Va? Nej. Usch. Kan inte ens veta vad man ska satsa på. Nej, inte alls. Vi störande när man saknar två chips. Självklart. Det det är bara åh. <laughs> men ja, de finns där, de, de finns in, där. De finns där, de finns där. Ja. Eh, det är väl i ja. princip vad vi har att säga det finns ju två VS 2 1 VS 1 massa mm. såna här roligheter i det här spelet ni är Jajamensan. jättevälkomna att spela med med Ultra Fail också. Ja, vi har ju faktiskt haft några stycken som som varit inne och spelat med oss nu den ja. senaste de senaste ja, dagarna så att säga. Ja. Just du lyckas lura in fyra nya spelare på det här. Ja, och vi har en gild också som ni gärna får joina ifall ni är sugna även om ni inte vill spela just med oss så finns det en gild att joina. Ja, för än i med i en gild så tjänar ni, tjän ni ni får massa saker bara att ni mm. är med i gilden. Jajamän. Helt enkelt. Eh och det det det är så också att man varje gång som du är aktiv i en gild så har du tillgång till några saker som heter conquestkort. Ja. Så att det är fem stycken för tillfället i våran gild och fem, men då går det går låsa upp fler. Eh kort som varje månad eller varje säsongsdel conquestdel som som du får att använda som du kanske inte har. Du kan ja. använda dem även om du inte har dem. Precis, vare sig du äger dem eller inte så har du rätt att använda dem så länge du är med i en gild. Mm. Så det finns det är alltid fördelar av att vara med i en guild så ja. passa passa på och gå med i eh, Meeniax of Madness heter vi. Ja just det, det, var ju du som döpte den? Ja, det var ju det. Det var ju, jag döpte den bara för att vi skulle testa, alltså bara, ja, men kom på någonting, första jag kom på, Meeniax of Madness, det blir jättebra. Ja, i mål. Eh och sedan så visst och säga att det var en jättebra idé att ha en guild så att eh, jo ja, precis, det visste ju vi faktiskt inte innan vi startade. Det hade ingen aning. Nej, vi ville bara göra en för skoj skull. Ja, plus att plus plus att det fanns schement för att eh, vara med i en guild så att ja. istället för bara att joina en random guild tänkte vi att vi starta vår egen. Precis, precis. Men det är kul, det är ja. kul med guilden faktiskt. Eftersom det bara är ett 10 kort inkortlek mm. tänkte jag snabbt dra min Emporien. Gör så. Jag föredrar att spela med hjälten Stormbringer. Mm också Daniel hjälten som man får i början av spelet så att ni märker ju Precis, hur Precis, det det är starterhjälten. Han är wow. Jag skulle jag... säga att det är den mest stabila hjälten i hela spelet. Ja, det är Faktiskt. det. Faktiskt. <laughs> Lätt. Det är... i alla fall en en eh, Stormbringer? Mm. Eller Morelia? Mm. Som är draktanten som jag ultraför kärnar. Ja, draktanten. Och i min lek Jag tar dem från låg kostnad upp till den dyraste. Ja. Yeah. Och börja då med Scrat hoard. Mm, Scrat hoard är jättebra. Det är en bra sätt att få ut mycket trupper. Ja, och väldigt bra grej för att lyckas ta broarna i början och sånt där för väldigt mycket av det här spelet handlar om brokontroll. Brokontroll allihopa, håll koll på broarna hela tiden. <laughs> Mitt nästa är Warrior. Yes. Det är den ensamma kvinnliga riddaren. Mm. Eh och sen har jag Ardent Aegis. Det är det nya spellen från säsongen som hilar och spånar. Ja, eh fler gubbar. Ja, den som vi brukar kalla för uh, smygskyssen. Ja, ja, precis, snålskyssen. Ja. Det är så att man kastar den här på en gubbe som är på våran sida som är av våran sort. Mm. Sen tar det ett par sekunder innan han aktiveras så oftast hinner gubben över till motståndarsidan innan spellen aktiveras. Mm. När spellen aktiveras om du har en Peryon buffen så hela du 200 till landminjonen. Ja. Yeah. Plus att du samordnar två swedmen och två stycken archers. Det är nice. Det är riktigt jävla nice. Särskilt om du åker snålskjuts hela vägen fram till motståndarnas hjälte. Ja. <laughs> det är ännu mer nice. <laughs> Japp. Sen eh blind date. Mm. Eh det är en spell som du får upp en random mana 5 kostnad eh creature. Eh äh, creature yeah. men den kostar bara 4 att kasta. Ja. Ja. Sen har jag priestess. Det är hon är precis vad hon låtsas men pristinna hon hela. Ja, jättebra. Hon hela väldigt bra och skjuter inte riktigt lika bra. Precis. Sen har jag shielded crossbow dudes, mm. inte de vanliga utan de som har är tre och har sköld. Ja. Sen har jag legionnaires. Mm. Det är svedmän fyrhjulcykel som spawnar. Mm. Sen har jag smite. Smite är också en ny äh, magi. Magi från från den här säsongen mm. eller var det från förra säsongen? Nej, det är det den här den här säsongen. säsongen. Ja. Det är det den här säsongen. Ja. Sen har jag en i min Imperion så råkar jag ha lagt i en Sanchi också för jag Oj. bara älskar Sanchi. Ja, ja. Eh så jag har Stormy, vilket är ett mål som skjuter ut chain lightning. Ja. Han är han är elack. Väldigt elack speciellt i i kombination med en helare. Ja. Så så man slänger ju priesten ihop med Stormy. Ja. Eller så slänger man priesten ihop med mitt sista kort nu då. Mm. Eh uh, Kayle's Dawnhammer. Aha. Ja, som ja. är en stor riddare. Eh, om man har Emporium buffen som jag självklart har eftersom jag har så många Emporiumkort där när. Ja. Eh, så har han konstant tånt också. Aha. Det har han inte annars. Det är därför det är tånt på honom ibland. Det är därför han är tånt på mig. Ja, <laughs> ja, ja, jo jo. Ja. Och sen då, första gången han blir slagen så ger han ut en explosion och får en sköld. Ja. Och sen har dan skölden kommer igen. Ja. Bara att han har en cooldown då också. Precis, precis. Så dan ihop med med Stormy med Priestas bakom de två, mm. det är det, det det det är rent av väckligt. Det är det svårt att stoppa. Ja. Dan är leken som jag har räknat upp nu. Dan funkar prima i solo mm. och dan funkar till och med i i team battles även uppe på master ranking. Mm. Så och och det han är, är inte superdyr att göra. Nej. Heller. Nej, det jag satt och funderade på liksom vad är det för kort här och Storme är inte säsongs utan är ett gammalt scenikort så det är inte rent så dyrt det heller. Så att nej, det var det var ju egentligen det blir egentligen Smite då som är det skulle säga det dyraste för du skulle crafta allting. Smite och Argent Aegis. Det är också en säsongsmagi. Ja, just det. Ja. Men båda de två har jag fått fler tal gånger på sig song tokens nu så det känns inte som att rariteten att få Nej. dem är jättesvår. Nej, samma här jag har också fått båda faktiskt så att det... Ja. Nej, det är ju de det är ju de, det är ju korten som är legendary som egentligen är de svåra att få tag på precis, i säsongen precis. just efter som du måste snurra så många gånger för att ens ha liksom tillräckligt stor chans för att få dem. Ja, men jag fick ju en till min Shenqi-lek mm. som är från säsong denna säsongen som är legendary som jag faktiskt ville ha. Och det är ju Jahun Keeper of the Jade Spark. Ja. Det är gigantisk golem med jättemycket hälsa och range attacker. Ja. Och det första gången du kastar ut han får du även en spell att kasta. Jaha. Har du inte sett det att ibland poppar upp en sten på en helt annan del av kartan? Händer det tänkt på? Ja, nej, det är ja. jag som kastar ut halvsten. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Jättebra. Ja, det är kanonfint. Kanonfint. Ja, nej, nej, det alltså ja, jag har så mycket eller jag har jag kan prata jättelänge om det här. Men ja, herregud, jag här i Julia, jag kunde sitta här och prata i typ 2 timmar till om bara spelet eller liksom mekanikerna och hur man ska tänka och allt möjligt, men ja. det, det det är inte Ja, det det är inte så kul. <coughs> men om du har ett sista tips. Mm. Till nya spelare i mini masters. Vad är det? Ett som inte äg brokontroll då? Nej, det sa jag inte. Okej, okay, är det brokontroll? Ja, <laughs> ja. <laughs> det är mitt stora tips. Så se till ja, se till att ha broarna så mycket som möjligt för att det är där du får både alltså snabbare får upp så att du får bättre eh, snabbare får upp din mana och det är också där du får dina extra perks, perks ifrån. Ja, mannen. Ehm, um, så att eh uh, XP och mana och så får du från broarna så att brokontroll. Ha håll, håll broarna så mycket som möjligt enda anledningen till att låta bro båda broarna bli övertagna är ifall du råkar ha liksom ett specifikt kort tror jag det. Är. Och det är ju det här eh, där du faktiskt får en får fler gubbar ifall de använder båda. Ja, last precis. last stand tror jag det heter. Ja, ja men, ja men, men det det är ju som namnet på det kortet Last Stand. Mm. Det är ingenting du ska satsa på. Nej. <laughs> Nej, det det, det det är mer en säkerhet. Precis. Det det Absolut bästa som kan hända när du har läst stand i din börja, börjande hand är att de kommer in, tar över broarna med någonting smått och sen så slänger du ut den. Ja, jomen. Det är en bra combo. Det är en väldigt bra combo. Problemet Men... är att den kostar 7 och kasta. Precis, att den är dyr. Den är dyr. Det är väldigt sällan på sättet som du och jag spelar med väldigt mycket brokontroll eh så är det väldigt sällan som man får användning för den för den kostnaden som den har. Den är Precis. bra. Den är bra om du får ut alla sju gubbar som tror. För du får. om du inte gör det så får du ut fem gubbar. Va? Mm. Och det är fem av de här legionärs som jag mm. nämnde svedmännen. Mm. Och och den jag har kostar fyra eller fem och kasta ut. Mm, fyra tror jag. Ja, och ger fyra gubbar mm. istället för att betala sju för fem. Precis. Så det ja. Mm. Du gjorde maff. Precis, precis. Så att den är jättebra ifall du ligger i ett underläge och du råkar ha det, men ligger du i ett underläge så är det också väldigt sällan så du kan spara upp till 7 så att jag ser precis. det inte riktigt sen. Precis. Nej, jag håller med dig fullständigt. Nej. Men bro kontroll i alla fall. Det är, ja. det är mitt det är mitt stora tips, bro kontroll väldigt mycket brokontroll. Ja, mitt stora tips det är brokontroll. Ja. Men eftersom Ultrafil <laughs> tog mitt stora tips här och gav en lite längre förklaring på den vad jag trodde, eh ja. så ska jag inte ta det som tips utan istället säger jag spara måna. Ja. Ja, det är också väldigt bra. Du kan som mest ha 10 måna. Mm. Eh och och grejen är att det tar en sekund för varje måna att klicka upp. Mm. Och kastar du direkt till exempel att du du har fyra kort på handen du väntar på tre för det är det billigaste kortet och så kastar du ut det bara för att du hade råd mm. du kommer dö. Mm. Ja, garanterat. Glöm inte att vänta taktiskt, se vad motståndaren kastar ut. Ofta är det bättre med en counterattack än en ren offensiv attack. Ja, det det är ju bra exempelar också när det kommer till det här med brokontroll och jag tycker brokontroll är väldigt viktigt. Det är jätteviktigt. Men eh Precis i början av fighten så är det nästan alltid så att i alla fall när du har spelat vi, vi sitter och väntar på att de andra ska göra någonting. Ja, för och att att istället på att ta en chansning, vi kastar ut något, de tar något större och vinner broarna. Precis. Så väntar vi på att de kastar ut först och vi lägger något större. Om vi inte råkar börja med någonting Scrat väldigt hord. Precis, med någonting väldigt billigt som antingen Scratchord eller Bridge Buddies som Aj, kostar man. två så att de åker ut och tar broarna, Aj, då slänger man ut det först bara för att nu har jag chansen att ta broarna. Får så fort brona tagna då har börja trycket. Japp, yep, men en gång. Så att det det är verkligen så här, okej, okay, ska jag verkligen sitta och vänta på det här eh på att få ut mitt stora kort som jag sitter här och väntar på eller ska jag ta brona så att det är alltid lite så här. Du måste liksom antingen så ska du spara på eh manan och lägga ut något stort, eller så kan du lägga ut om du sparar på manan kan du lägga ut två små saker också. Eller tre? Eller tre beroende på liksom vad det är du får ut så att det är alltid bra att kunna komma med en stor manapush. Absolut. Så att Absolut. Att, att, att spara money det är också ett väldigt väldigt bra tips. Ja, så kontentan av detta är viktigt, brokontroll och hur du spenderar din money. Precis. Eh läs korten också. Ja, läs korten. <laughs> det är väldigt viktigt tips. att du vet vad korten gör. Ja, precis. Det, det det är ett bra tips också. Det jag själv som varit skyldig till det här många gånger också. Jag läser kortet väldigt snabbt och tänker att okej, okay, ja men det är det här det gör så spelade och sen så bara men det hände inte och sen så läser man det igen och bara aha som som ja. till exempel läste änd. Jag har jag faktiskt gjorde jag faktiskt fel på första det gången. Gjorde jag, jag med. För jag tänkte att okej okay, när jag kontrollerar båda broarna då tror jag för jag läste igenom väldigt snabbt bara okej okay, när jag kontrollerar båda broarna då då svingar ut den och så får jag sju. Men så var det inte utan det är när fienden kontrollerar båda broarna då får jag sju. Jag läste sju. Jag läste igår natt. Jag läste sju dagar. Bara... Ja, och så mådde jag utom och så bara what? Va, vad i helvete? Det absolut värsta med det är att man också tänker så, what var det här? Och sen så tänker man, åh oh ja, jag får jag får kolla det sen. Ja. Och sedan så kommer kommer det kortet upp igen när man läser inte nästa gång heller utan. Ja, <laughs> precis. Pumpar ut igen. Alltså ja, läs korten. Ja, läs <laughs> läs korten. Eh är det så att en vän har hjälpt dig att bygga en lek eller om du har liksom sett en annan lek på online, online eller så såna eller saker? På uh, leaderboarden. Ja, så att så ta en ta en liten extra stund och kolla liksom varje kort då. Ja, Okej, okay, men det är det här gör om det är en vän som har gjort det kanske till mig fråga men hur ska jag tänka när jag spelar den för att eh, det det ofta så är det ju så att det finns en tanke bakom uppbyggnaden av leken och varje anledning varför vissa kort är med i den och så vidare och så vidare. Det finns ju de korten som är jättebra att kombinera med andra sorters mm. kort och sånt och de finns med i lekan av en anledning och mm. då ska du oftast inte kasta dem ensamma. Nej precis, det det finns eh vad oh, eller vad heter den? Bannerman. Ja precis Bannerman till exempel ett jättebra, ett jättebra exempel. Eh just eftersom den den kan... effekten den har ja. på på kortet då är att när du kastar utan så kildar den fem andra av dina minions inom en viss radie. Mm uppkasta utan själv, den är jätteklen. Mm, det är samma sak med med Spiritmansen till exempel. Ja. Att slänga ut den själv är eh, bortkastat eftersom den när den dödar någonting så skickar den spirit till en annan eh till en annan minion. Ja. Så därför är ju är det bra att se till att det finns andra minions som den kan få spirit av. Precis, precis. Eller Spirit Magin som går att kasta ut också, den ger ju också random tre tre random minions spirit och har du inga minions ute så är den också jätte bortkastad. Ja, jamen. Och så tänker jag på det här med attack spells. Vissa attack spells når bara backen, tar mm. inte flygande och såna saker. Nej. Läs korten. Precis. Nej, ska vi ska vi sluta prata om mini masters nu? Ja, vi vi gör väl det. Vi vi skulle gjort det innan vi tog de här snabba tipsen som tog 10 minuter. Ja, jag jag älskar det spelet. Jag med. Och det det det är väldigt det är väldigt enkelt på ytan, men de går och götta ner sig och djupa ner sig jätte jätte jättemycket vilket för mig är ganska perfekt. Ja, det, det att, är lätt att lära sig, svårt att bemästra. Så att det är både när jag känner att ja men jag vill ha en utmaning eller när jag känner bara att ja men jag vill ha någonting och bara spela lite snabbt så funkar det här spelet bra för mig. Ja, i man. Håller med dig. Mm. Och nu finns det, det tydligen då också till Xbox så att Precis. Eh, nu kan några <laughs> av konsolspelarna också få med och spela det. Yay. Oh ja. Eh, ja, men då säger vi så minimos så säger vi. Gör vi. Det. Ja, då hoppas <laughs> vi vidare till nyhetsdags. Yay, nyheter. Och det senaste nu som jag har fått höra är att Horizon Zero Dawn kommer ju till PC. Det har ju varit... Det kan inte folk ha missat. Nej, det tror jag ju inte. Och Nej. speciellt inte våra lyssnare. Nej. Eftersom vi var några av de första som sigade om det. Jajamensan, och vi spodde in i framtiden och hade så, så jädra rätt. Ja, ja men sen det är gott. Det är gott, men det det är skönt att man får ha rätt på de här ryktena som man Aj, ändå jajamän. tycker att ja men det finns lite lite sanning lite, lite bakom det här. bakom det här så uh, att finns lite som väger upp det. Precis. Och det Och sen när de slår rim man blir så glad. Ja, eller hur? När man liksom när man läser på de stora nyhetssajterna man bara Och som att vi får göra. <här> ja, precis. Eh uh, Horizon så sort of då till PC i alla fall när det kommer till sommaren. Eh uh, och folk har ju varit Visst visst folk har blivit väldigt väldigt upprörda över detta. Ja, det är tydligen såna här Yberconsole fans. Ja, men det värsta med det här är ju att att Guerrilla Studios som är som har utvecklat spelet ägs utav Sony så att det är ju Sony som har tagit beslutet. Ja. Så att jag förstår inte varför alltså även om om du är en så stor fanboy av Sony borde du inte respektera deras beslut då att vilja få ut spelet till fler folk. Och jag förstår ju inte det här är ju inget online PVP spel. Nej, det är helt solospel. Varför ska du gnälla om det kommer till en annan spelkonsoll? Men det tar ju bort värdet från PlayStation. Men var ju det det du får ju inga pengar för att någon köper PlayStation. Nej, och det det som jag tycker är absolut värst med mig är att alltså när kom det här? 4 år sen. Ja, något sånt. Så att jag tycker att jag tycker att exklusiviteten på 4 år så vi, vi vi är på väg in till nästa generation av konsol för den här konsollen. Precis, det är ju väl okej om vi, vi får de spelen men. Precis, kan vi inte bara släppa på exklusiviteten då? Då vet jag inte riktigt när och, och är det inte så också att PlayStation Now också håller ska komma till att kunna spelas på PC även i resten av världen? Ja, de har väl pratat om det. Precis, så att då får du det där via igenom i vilket fall så att jag ja, nej. Ja, men det är ju som vanligt men ja, alltså vissa ja. alltså jag älskar fans. Fans ja. är helt underbart. Ja. Men när när du går och blir det så här riktigt hardcore inbitet fan då började bli något slags ja, konstigt över det hela. Ja, och så ja, nej jag vet inte. Det det Alltså om mitt favoritspel kommer till andra spelkonsoler så fler kan njuta av det. Mm. Det innebär ju att jag kan prata med fler personer om det och ha kul ihop med dem angående ett gemensamt intresse. Ja, precis. Och får vi också alltså som som alla företag verkar arbeta sig mot nu då med mer och mer cross platform play. Då då vore ju bara ännu bättre för då kan man inte bara spela spelen med varandra. Ja precis. För att säga att du har ett Xbox och säga att jag har ett PlayStation och vi kan spela tillsammans då är ju fantastiskt även fast vi kanske valt att ha olika konsoler. Ja, är man. Så att nej ja, jag förstår. Jag är jätteglad över att jag har kommit till PC ja. för jag har aldrig haft möjligheten att spela det och jag har velat spela det så länge. Jag är jätteglad att jag har kommit till PC för att det kommer det finnas fler personer som har chans att spela det och jag kan prata med de fler med fler personer. Precis. Och så en annan grej. Ja de har upplösning för ultrawide screen också. Just det, just det. Det fick mm -hmm. vi det fick vi se lite snygga print screens från och det ser så bra ut. Det är grymt så där. Alltså spelet ser ju så bra ut redan från början. Jag kan bara tänka mig hur mycket bättre det kan bli med med liksom acceleration av av liksom riktigt riktigt kraftiga PC Ajman. grafikkort. Oj, man. Grafikkort. Hu. Nej, det det det blir grymt. Det blir, blir grymt. Det blir jag blir farm <laughs> bara tänker på det. Oja, oh oja. Oh hopp hopp, eh mm. vi hoppar vidare. Mm. Jag tänkte jag kasta mig in i Oculus Quest. Yes. Eh Oculus Questen är ju helt underbar, den var ju faktiskt eh, bättre än vad jag hade förväntat mig. Mm. Och det finns alltid saker man stör sig på. Självklart. Eh till exempel så är det eh, ett antal av 2D-apparna så som webbläsaren och lite såna här grejer som de kunde göra lite mer eh, annat Använd, inte användarvänligt utan vad kallas det när man gör om någonting så att det blir bättre för användarna? Ja, liksom lite någonting fixas. Ja, men lite lite Nej, hot, ja. men hotfixas? Nej, det är nej. inte det ordet jag söker. Nej, det nej, finns okej. ett specifikt ord för ja, det i alla ja, fall. Eh, ja, ja. uh, när quality man quality of life brukar ju ja, folk använda. Ja, så, där var det. Ja. Quality of life. Ja, lite quality of life uppdateringar som man skulle kunna tänka sig vill ha till exempel i webbläsaren och sådana saker då. Mm. Nu ska de redesigna hela sin UI. Ah, ja men okay. så vi ska få en uppdatering och där där de har lovat då att tvåde appar så som webbläsaren och allting ska bli mycket mer användarvänligt. De ska utöka multitasking funktionerna i maskinen så att du ska kunna ha flera saker startade utan att behöva stänga ner ett spel ska du kunna mm. gå ut i menyn och komma åt alla andra saker och sånt mm. vilket du inte för tillfället kan. Nej okej. Okay. Ja så, det är ju jättebra. Ja men lite quality of life grejer så där. Ja. Så inte nog med att är redan är bra nu blir den bättre. Yes. <laughs> så det är, wow. Ja, nej det är fantastiskt att höra. Ja, ja. Och när vi ändå är inne på det var bara lite en liten snabb Oculus kastnyhet mm. så där jag ja. vill bara promotar dem lite för jag är så jätteglad med dem. Ja. Eh <laughs> det är ju faktiskt så att eh det är ju snart den 23 mars. Ja, vad händer ja. den 23 mars då? Då händer någonting som inte har hänt sen hösten 2017. Vad är det? Nytt Half-Life? Ja, just det. Det det har jag hört nånting om. Half-Life: Alyx ja. som är Half-Life Virtual Reality. Mm. Och och det är ju första spelet de släpper sedan 2017. Ja. Eh, det var ju väldigt populärt när Half-Life 2 släpptes. Mm. På grund av det så fick ju Steam jättestora serverproblem och dylikt som alltid. Ja, ja. Den här gången så har de säkrat sig lite. Du kan redan på fredag 20 mars. Mm. Eh förladda spelet. Ja, okej. Okay. Och sen kommer det vara spelbart 23:e match 18.00. Okej. Okay. Så det är häftigt. Ja, jag gillar sån här preloading. Ja, varför alltså det är klart att du det blir, mm. om alla ska ladda ner det direkt samma klockslag, det mm. är klart att det blir serverproblem. Ja, det är klart. Så att preloading i allmänhet tycker jag är ganska spännande. Det är väl jag gissar väl på att många av folket är lite skeptiska på att tillåtade för att det finns hackers och såna saker som säkert kan liksom hacka sig förbi den här spärren. Var ju det som var jätteproblemet med Iceborn. Ja, var ju det. Eh för att du för att Iceborn spelare ska kunna spela spelet ihop med gamla Ultra mm. Hunter användare ja. så måste du ha Iceborn på din dator fast du inte har delsen. Aha. Så så alla har ju laddat ner den även de som inte äger delsen. Ja. Och eftersom de inte har haft något antifuskskydd och inte har sagt vad de tycker, varken sagt bu eller bä om mm. vad de tycker om moddar, ja. så tyckte ju modd-communityn att nej men vad bra, vi låser upp hela Iceborne med en modd. Ja. För det är ju inte olagligt. Nej. Nej så så de blev lite lästna. Jag kan tänka mig det. Jag kan så, tänka mig det. Det är därför de nu har anti-modd system och anti-cheat system och såna saker. Ja, jamensen som har gjort att de har fått ganska mycket problem på senaste tiden. Jag ja. till exempel kunde inte starta mitt monster hunter: Here Dom för jag var tvungen att eh, lämna en eh vad heter jag öppna upp i min firewall för ja men ser vi en en av våra användare på Discorden mm. hade det problem med igår. Ja, samma samma sak med mig på går, då var jag som sa till honom hur man skulle lösa det. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> eh min, min och ettra ja, del står så så kraschar det ju hela äh, kraschar ju i princip hela min dator. Mm. Jag fick ju helt avinstallera och, och rota fram varenda sak som hade med GeForce att göra i min dator mm. och plocka bort det för att sen göra en clean install för att sedan för datorn teor fungerar inte för att få spelet att fungera. Nej, nej. Så de har haft ett problem när sån Iceborn release, men ja. vi älskar det ändå. Vi gör det och framförallt nu när de faktiskt äntligen har gått med på att det är ett problem. Ja, förut så nekar ju de då på så ja. där hur inget problem. Nej. Nu har de sagt att okej, okay, vi har det här problemet, vi arbetar på det. Ja, precis. Så då då är det ändå, då är det för mig då är det mer okej. Okay. Ja, men det, det man... suger men det är okej. Okay. Ja, som andra ord, vi förstår varför man inte gör preloading emellanåt mm. men vi tycker att fler borde göra det. Ja, så så därför att det kommer ju underlätta för er när ni ska ja. släppa spel. Gör det bättre säkerhetssystem bara. Ja, precis. <laughs> som funkar. Ja, ha inte ett säkerhetssystem som registrerar som ett malware. Precis. <laughs> Okej, okay, Ulf Rafael, vad ja. har vi mer på nyhetsfronten? Ja, vi, vi har om vi ska snacka lite epic då. Oh, så det är så ju epic. precis, det är epic. Så har de faktiskt nu lagt till wishlists. Wishlists lists lists. Svårt åt det är, svårt. Det är svårt ord. Det är hemma prata är ju det är bara svårt i allmänhet känns. Ja, det är det är hemskt. Wishlists har lagt till lagts till på Epic. Det var ja. det jag ville komma fram till där. Och det det tycker jag är underbart för jag älskar wishlists. Ja, jag med, det, det, det är det är bästa. Det är så kul att klicka i saker och säga att det här vill jag ha. Ja. Jag kommer aldrig ha råd att köpa alla de här miljontals spelen i min wishlist, Nej. men jag jag har dem där. Jajamän, de, de ligger där, de ligger där. Tills, tills dagen man känner att man har några kronor över och köpa ett extra spel så ja. har man en lista. Ja, och många gånger så är det ju också så att andra folk kan se vad det är du önskade också och precis. kanske kanske ger dig en liten present någon gång då då. En liten födelsedagspresent, en liten julklapp. Ja, precis. En liten Half-Life uh, Alyx uh, marschpresent. Precis. <laughs> Så nej men där där har vi då eh uh, det, det är bra, bra, bra steg i i rätt riktning Absolut. för att få för mer uh, community i Call of Duty Life. Precis. <laughs> det är över där igen. Över där igen. Eh uh, det mycket mer än så har jag faktiskt inte att säga om om just det. Det det, det är bra. Ja, glöm inte att ni då och då hoppar in på på Epic Store och claimar gratisspelen. De ger ut denna gången är det 3 stycken gratisspel man får. Jag mm. kommer inte ihåg titlarna. Nej, inte det var tre stycken, jag inte hade någon aning om vilka det var. Jag har aldrig hört talas om titlar Nej, faktiskt någon om så att men en, en och kikar på. Ett. Ja, en av dem har ju ett jättekonstigt namn som jag inte kan komma ihåg nu, men det var öppet när jag stängde ner mitt monstront igår. Och så så får jag liksom så så går den här trailern liksom åt mot att till bakgrunden då. Och sen så får jag se liksom på skärmen så är det en grupp med människor som står samlade och sen så är det en liten korv som fisar och springer iväg jättelycklig. <laughs> okay. Så okej. Så det här spelet är väldigt konstigt i alla fall. Nej, måste jag ju kolla upp. Ja. <laughs> ja. Är ni också nyfikna på vad <laughs> vad folk vill prata om så hoppa in på Epic Store. <laughs> yes. Eh, på håll en gratis. Mm. Assassin's Creed Odyssey är gratis att testa nu mellan 19:e till 22:a mars på mm. PS4, Xbox One och PC. Okej. Okay. Ja. Och om man gillar det så har faktiskt uh, Steam 67 rabatt på det. Oj. Ja. Det var mycket. Så testa det, gillar ni det? Köp det billigare. Absolut. Och Odyssey sa du? <laughs> Aj man. Det, den... det är det i Grekland. Precis. Ja, det. Och dan ju... jag har inte mm. spelat den men jag har hört att det är ett av de bättre. Ja, jag får just han för nästa kolla upp det här för att eh, jag är ju jag, jag gillar ju grekisk grekisk kultur ja, väldigt mycket så att eh, ja. Ehm jag har ju jag har ju en en tjejkompis i USA, Kristin. Mm. Hon är ett jätte jätte det är stort fan av specifikt Odyssey. Ja, ah, okej. Okay. Så jag har hört mycket gott om det. Ja, men får kolla upp det. Får kolla upp det. Det är ju gratis att testa så att Precis, precis. På tal om saker som är gratis att testa. Ja. <laughs> ah! Så är det faktiskt så att ett demo till eh, Trials of Mana är ute nu. Woop woop. Eh från och med idag faktiskt så ah! att så att eh det är man får ladda ner det. Du får spela du får spela början men du får får redan nu då alternativet att välja eh bland de här sex huvudkaraktärerna och de andra två karaktärerna också då så du får alla sex tillgång till alla sex olika början av storyn. Du får bara spela början av storyn i VC-ligan och du kan bara spela upp till level 7 för det är bara ett demo. Men det som är bra med det här demot är att du faktiskt kan fortsätta spelet med den här sparfilen. Ja, det är ju helt lysande. Att, det, är, det är ett riktigt demo. Att, här testa början, spara filen tills du bestämmit dig och köpa spelet och börja därifrån. Precis. Det är jättebra jättebra idé att göra på det sättet. Jag gillar det. Nej, man. Go for it. Ingen jädra timer. Nej. Vi får bara spela det emot i så här lagdid. Ja, men det var ju också på tal om det så är det väl Resident Evil 3 eh demo på på väg och de har sagt att den här gången kommer det inte vara en timer. Ja, precis. Folk <laughs> blir lite ledsna över det. Ja. <laughs> och jag förstår det. Ja. Alltså det det demot var inte jättelångt. Tidigare man fick var gott och väl. Alltså du jo. hade tiden jo, jo. men grejen att att att veta om det här ger ändå en stress som man inte vill ha när man sitter sätter sig i lugn och ro och bara vill spela lite. Speciellt inte med ett spel som du kanske är hyped för också. Precis. Så att äh, det är Nej, man vill inte ha den stressen bort med Nej. såna där timers och klockor ja. och grejer. Usch. Nej, men utan istället gör så här, du har fram till den här punkten i spelet att spela och sen så kanske du kan fortsätta från sparfilen eller någonting. Ja, precis. Varför inte? Nej men Jag tycker låt som en jag jag tycker det det låter som det bästa sättet att göra demo på. Ja, jag håller med dig. Du får testa början av spelet. Och märker du att ja ah, men det här är för mig, då köper du ju spelet sen. Märker Precis. du att det här är inte för mig, ja ah, men då köper du inte spelet sen. Exakt. <laughs> good guys, good guys. Ay, man. <skratt> När vi ändå är inne inne på på lite Nintendo så där. Mm. Så är ju det så att Story of Seasons Friend of Mineral Town ja. ska äntligen få en Switch remake som släpps 10 juli. Ja. Åh, det näst bästa Harvest Moon-spelet får en får en remake. Ja, alltså det är väldigt många inom Harvest Moon-genren som säger att Mineral Town är ett av de absolut bästa. Ja, o oh ja, det är definitivt ett av de bästa. Vissa säger även att det är det bästa. Jag tror att väldigt många säger att det är det bästa. Ja. Eh och som ni hörde i namnet så fanns inte ens Harvest Moon med. Nej. utan det heter Story of Season Friend of Mineral Town, vilket gör att det är väldigt många som har missat lite mm. på grund av att inte Harvest Moon är med i namnet, men det här är original Harvest Moon. Precis. För att det är nämligen så att Namzume äger rättigheterna till namnet Harvest Moon. Ja. Så så så de får inte använda namnet. Nej, de får inte det. Så därför heter det inte spelet Harvest Moon, men det är verkligen ett riktigt Harvest Moon. Precis. Det var ju det var ju eh, utvecklarna till det riktiga Harvest Moon äger ju helt enkelt inte rättigheterna till namnet Harvest namnet Moon med. längre. De äger rättigheten att det spelet med det inte till namnet. <laughs> eh, så att eh, det här är det här är original Harvest Moon, det är bara att det inte heter det, men det här är originalet. Ja, att säga. Eh, så att det kan vara jag jag gillar ju Friends of, Friends of Mineral Town väldigt väldigt mycket. Jag bara spelat det och mår Friends of Mineral Town väldigt mycket. Ehm men jag saknade väldigt väldigt mycket hur många gånger och då blir det så att ja men ska man sätta sig med den gamla Game Boy Advance? Nej, det blir ju inte så utan men nu nu nu kommer det till Switchen. Kan man sitta med Switchen istället? Kan man sitta med Switch istället eller på på sin TV? Jaha, ja. Mm. Nej, det ska bli spännande och jag jag kan, jag kan ju ärligt säga att en en en av sakerna som gör att jag tycker om switchen väldigt mycket det mm. är att jag kan ta med mig den och lägga mig i sängen och slappa med den. Ja, men absolut. Sen sen så är det så också att eh, jag, jag hoppas ju också på att de här remakesen av såna här saker kanske också leder till att de eh att de gör Switch remakes på de gamla ehm Rune Factory spelen. Åh oh för att det är det absolut bästa run factor spelet är det till ehm är uppföljaren på första run factor spelet som kom släpptes till Wii. Det tycker jag är det absolut bästa och jag skulle vilja ha samma upplevelse fast med de andra spelen. Ja, jomen, har varit nice. Ja, det det håller vi tummarna för. Mm, det är verkligen. Det var ju ashaftet. Så att eh, vi får hoppas bara att det är det som är framtiden här nu. Ja. Vad har vi mer för nyheter då? Ja, vad har vi mer för nyheter? Jag har ett eh jag har ett rykte. Ooh, Jajamän, gillar vi ryktena bra. Jag har ett rykte som har, verkar ha lite vikt bakom sig. Eh även fast de som har spett på ryktet tror det känns som att de har lagt in lite för mycket av sina egna tankar och förhoppningar i ja. i ryktet. Men ryktet säger i alla fall att Sony håller på att försöka köpa loss lite titlar från Konami. Och titlarna som vi pratar om här då är Metal Gear, Castlevania och Silent Hill. Aha. Eh det de vill göra med Silent Hill verkar vara att göra en soft reboot så att de ja, de börjar om på på spelserien fast med lite andra bestämmelser. Eh och Metal Gear vill de göra en remake på Metal Gear Solid 1 och 2. Ja. Ah. Och det verkar också som att Sony har ett ganska bra samarbete med Hideo Kojima så att han kanske faktiskt kommer tillbaka till de här två spelserierna och hjälper hjälper dem att göra det. Alltså det hade den, ju varit den. skithäftigt. Eh men det är det som jag börjar tro att eh att de som har spärr på spärr på de här ryktena lägger in lite väl mycket av ja. sin egen. Eh det är samma sak. Det låter ju för bra för att vara sant. Precis. Precis. Och det är samma sak där med Castlevania så är det också liksom originalskaparna som eh blivit liksom tillfrågade att komma tillbaks och göra en en ny version utav det här som ska vara någonting i lite mer åt Bloodborne-aktiga stilen fast i Castlevania universumet istället. Alltså det låter ju inte fel. Det låter ju inte fel, men jag tycker jag också... Jag vill ju att de här rykterna ska vara sanna. Jag vill att de här rykterna ska vara sanna, men jag tror att eh, ryktet... Det, det jag, om jag får säga vad jag tror, så tror jag att ryktet att Sony köper loss Konami-titlar, det tror jag kan vara sant att de försöker göra. Ja, och de andra grejerna och kan vara lite påspädda. Och de andra grejerna påspädda. kan vara var lite påspädda. Det är ja. ungefär det jag, jag tror. Sen så vill jag ju självklart se att det blir så här, för att ja. det här har varit fantastiskt. Men... Vi håller tummarna. Ni glömmer inte, det är ett ryktet det drygte jag håller också tummarna för att om de här sakerna är sanna och det blir en succé att så ni fortsätter att köpa titlar från Konami för att där har vi då mitt favoritspel Psychoden. Åh, oh. tänk om Psychoden 6 äntligen skulle kunna få komma och jag kan sluta dela min meme av en av ett sklett som ligger vid en dator och så står det still waiting for Psychoden 6. Åh, <laughs> <laughs> oh, det vore underbart. Eh, det här hade varit fantastiskt. Men men vi får se. Vad vad vad det helge till ledde till att för, för att Konami har väldigt stora problem just nu. De har väldigt eh, stora problem. Det har de har dem inte, inte finansiellt fattar har väl lyckats väldigt väldigt väldigt väl på mobilmarknaden tydligen ja. i Japan om jag förstått rätt. Så att eh de har inte så mycket ekonomiska problem. Det, det stora problemet är att de inte är så intresserade av att göra speltitlar längre. Okej. Okay. Till den riktiga marknaden. Så att jag tror att de kan vara ganska nöjda med att sälja av de här titlarna för att ett annat företag ska kunna göra spel på det just för att de får in pengar på det sättet. Ja, jag hoppas då. Så att vi får se. Vi får håller se det det. på den helgen. Vi håller tummarna och det är därför jag som också återigen då tror på att Konami är villig att sälja de här titlarna. Ja, eh, Jeman. Eh sedan eh så som avslutande nyhet så tänkte jag prata lite gärna om att Nintendo har varit i en stämningsdispyt sedan 2017. Ja, Jeman. Eh Gamevice försökte stämma dem och tyckte att deras kontroller eh, till switchen är alldeles för lika Gamevice Wickipad. Och eh, det håller jag för det första inte ens med dem. Och för andra, vem har hört talas om Homegamewise Wikipedia? Eh, men det det är så att hade de haft patent på det från början och säger att eh, det här emot reglerna så så är det självklart att de ska ha pengar för det. Ja, precis. Så det har varit eh, fram och tillbaka här nu sedan 2017 och nu eh, i dagarna häns togs beslutet om att eh, Nintendo vinner det. Ja eh för att de de vinner för sina Joy-Cons för att det, det det är att de bevisar att de är för olika. Eh och för det andra att idén bakom löstakbolla kontroller som man även kan sätta på på det här sättet inte går att göra patent på. På just den tekniska idén. Det går att göra göra patent på en exakt teknisk lösning, men inte men på inte idén. Men inte på idén. Ja. Ja, je man. Ja men det, det det håller jag med om. Och det har nu då, då nu har de vunnit eh, valet här. Ja, Eller okay. inte valet, det eh, kan mm -hmm. vad heter det? Eh, rätta gången. <laughs> Precis. Yes. Så att nu är den avslutad och Nintendo vann och slapp betala de här. Ja. Men sedan så blev det ju jättehemskt för Gamevice. Ja, det är för ju nu... jättetråkigt. Det är ju mycket pengar de inte fick. Nej, det är mycket pengar de inte fick och nu måste de enligt rättssystemet då betala rättegångskostnader. Det kostar när de är lite så att Men det, det är ju risken de har tagit. Ja, risken de har tagit. Senast så tror jag att de trodde att det inte skulle ta så många år. Men det är som det är. Yep. <laughs> tyvärr. Ja, tyvärr. Eh, men jag såg lite bilder på den här liksom Gamevice konsolen då. Den ska uh -huh. se lite häftig ut, men den ser också väldigt mycket mer klankig ut än vad vad Switchen gör. Ja, okej. Okay. Ja, ajemma, ja, ajemma. Mm. Men eh ja, man man kan man måste säga att man kan ganska tydligt se vart de har fått sin idé ifrån. Ja. Ajemma. Ja, <laughs> ha, i alla fall, jag tänkte innan vi avslutar någon mm. här nyhetssektionen. Ja. Så tänkte jag dra lite lite <går> lite coronanyheter. Ja. Det det måste ju vi. Ja. Ni vet ju att alla har ju rapporterat så vi tänker inte rapportera det så mycket här. Vi tänker bara nämna det lite snabbt. Mm. E3 är inställt. E3 är inställt. Ja. Tråkigt, uh, men man förstår det. Vi pratar om en pandemi. Precis. Ja. Eh uh, och det är ju samma sak där med eh uh, Eh vi hoppas det det jag hoppas på är ju att de flesta gör konferensen ändå. Eh lite fast som man, online för att online så lite som man har sett andra saker göra. Till exempel så har de ju börjat ställa in eh jag jag kollar ju på wrestling så har de har börjat istället för att ställa in eventen så har de gjort det för Tom Tom Arena. Ja i men och så sände live. Så de sände live fast för en Tom Arena. Ja i men och det går ju lika göra likadant på E3. Mm men men med såna saker. Du kan ju sända det online. Absolut. Och vi hoppas ju på att folk på att företagen väljer att göra det. Vill göra det så då att kanske ja. liksom säga att de stora olika stora företagen går ut och säger att okej, okay, men vi kommer göra de här sakerna ungefär samtidigt. Ja, liksom. Ja, det hade ju varit fantastiskt om de kunde gå ihop och göra en sån sak. Eller om E3-organisatörerna gör det. <här> gör till liksom styr och säga ja, men den här dagen får sån i den här våran för Ja, men det, det, det skulle... borde inte vara för komplicerat att Nej. göra. Nej. Man får ju hålla tummarna. Vi får hålla tummarna speciellt i de här tiderna när folk har börjat arbeta mycket mycket mycket mer med varandra och så emot varandra så. Ja, precis, precis. Och på tal då, coronanyheterna igen då. Mm. Dreamhack Summer 2020 mm. har nu slutat sälja biljetter på grund av coronaviruset. Yeah. De har ännu inte ställt in det helt som det är drygt 80 dagar mm. kvar innan. Ja, Men de de håller koll på hur allting går runt i världen och sånt och håller koll på pandemin och skulle det behöva ställas in så kommer de självklart att betala tillbaka biljetterna. Mm. Så det det är informationen Dreamhack har gått ut med. Mm. Det finns ännu mer uh, ingående information mm. att läsa om mm. där om man ja. vill det. Finns på Dreamhack:s egna sida. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker att det är jätte jätte jättebra att de är äh, utisaps god tid med den här informationen. Precis. Och att Eh jag tycker också det är bra att de har stoppat inköpet för att då behöver du inte hypa upp det lika mycket längre heller. Ja, i män, plus att jag skulle tippa på att det blir mycket lättare för dem att betala tillbaka också om det mm. inte är för många som har köpt biljetter. Ab absolut. Det så att de win-win. Ja men precis, jag tror att de gör det här på det på det bästa sättet som de kan. Ja, som som så möjligt går. Mm. Precis precis. Och den sista är spelrelaterad men ändå inte Netflix. Mm. Netflix. <laughs> The Witcher-serien. Vi ja. vet ju sen innan att inspelningen av säsong 2 är igång. Ja. Nu har det kommit ny info ja. och på grund av coronaviruset har nu inspelningen blivit pausad i stallet. Ja. Ja. Det det är ju det är ju så att många av de här sakerna är eh... det är ju stora grupper. Det är stora grupper. Det är en väldigt risk om alla ska samlas och pilla på varandra. Ja, precis. <laughs> Och till till en början så har de börjat med att pausa inspelningen i två veckor. Mm. Men de har även sagt att det finns möjlighet till längre än två veckor beroende på hur saker och ting utvecklas ja. i den världen nu ja, då. Ja, visst är det så. Eh de har även gått ut och sagt att de som är inblandade i serien kommer fortfarande få lön under paus. Ja, det är alltid nice. Det det är alltid det är alltid nice att se att företag gör så. Ja, precis, precis. För att många av Nu tror ju jag att de flesta som är med mig i The Witcher-serien har råd att missa två veckor. Men det är ändå roligt att de gör det. Absolut. Sen så är sen så är det så att eh du har ju folk som sysslar med med makeup och andra andra såna här ja, grejer. Ja, precis de som mindre, inte har lika höga löner. Min mindre välbetalda jobb om vi ska ja, så. Eh då har jag alltid de som kanske inte har råd att, att råd missa två veckor två eller lön, mer. liksom eller mer. Eh ja, så att det är det är jätteskönt att att höra att de tänker på även de de the little guy liksom. Precis, precis. Så att ja, nej. Det går bra. Aj man, aj man. Men det var ju våran nyhetsektion för den här gången. Jaja mänsan, vill ni höra nyheter direkt från våra munnar utan att vara här så kan ni alltid hänga med oss på Discord. Ja precis. <laughs> det... Vad snyggt du fick in det där. Tacka tacka. Ja. Nej men det är faktiskt så att ganska ganska många gånger så pratar vi ju innan avsnittet om nyheter som vi har hittat under veckan och då är det så att ganska många gånger så sitter vi och pratar om det här i Discord och folk får höra de här nyheterna i förväg då Aj, så att Ja Ivan. Ja, nej, så att vill ni höra om lite vill ni höra lite sån här sånt här snack så är är det faktiskt ganska ofta som vi pratar om både spelen som vi håller på att spela och andra såna saker när vi är hänger i Discorden. Det blir ju lite automatiskt mm. att jag ultra fel sitter precis som vi gör nu här i podcasen, mm. så sitter ju vi och pratar när mm. vi spelar på Discorden också. Absolut. Och det är ju många av spelen som vi spelar och pratar väldigt gott om väldigt mycket i Discorden som aldrig når podden. Jo ja. Oh jo ja. <laughs> oh ja, det var ju eh Darkest Dungeon till exempel har ju inte pratat om på podden än. Nej, eh precis. och det spelar ju för ett ganska bra tag sen och sen så har ju Mike börjat spela det nyligen så att eh, man har liksom börjat utforska det igen så att det det det det det händer det händer ja, att det händer att det blir att det blir spel som uh, inte kommer med i podden för att antingen att uh, man kan Vad har det ta... så mycket annat man ska prata om också? Ja precis, antingen att man var sjuk den veckan eller att man bestämde sig för att ja uh, men uh, vi väntar en vecka med det här och sen nästa vecka så uh, så så har man hittat någonting annat som är mer aktuellt att prata om och sådana saker så att det är en roligare eller roligare precis som att jag har fortfarande faktiskt till och med anteckningar för att prata om Skyrim som jag återupptäckte eller eller rätta sagt som jag nyupptäckte på förra året. Ja, men jag har de anteckningarna, <laughs> anteckningarna ligger i block någonstans här som <laughs> som de aldrig, aldrig studion. Nej, de de de de aldrig studion, de hade ljuset av dagen så att Nej, men det är jättekul. Allt det är Jättekul med gaming och communities och så. Det ja. kom in och häng med oss. Kom in och häng med <här> oss. Igår var en fantastisk kväll, det var jättemycket folk inne så att Ja, herregud. Ja. Nej, kom in. Och med det så så tycker jag att det här har varit en toppentid i studion. Ja, absolut. Jag tycker vi säger som vi alltid brukar göra. Ni ni kan alltid hitta oss på sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter Jajamän. och även Discord. Jag är massan. Och med det så säger väl vi Game, Game Over man. man! Game over.